Buenos giorni. Good morning. Good morning to you. Mm, Mirsë keni ardhur në klubin e mëngjesit në Valet e Klavëthem në 104. Edhe në ekranin e Club TV's, mirëmëngjes. Hello. Mirë Hello. se erdhët. Është java 20 sot, un jam Blendi me Jerin, Mirëmëngjes. Altinin, Mirëmëngjes Altin, Vendorin. Program mjësit. si çdo ditë tjetër. Wow, vaj dishtat e një minutë, kaloj me një herë Wow, së shpejtë E vjagujemi, që mm. kemi Jeri? Mjerë Ka e majtë dhe s'po s'keftot, për nga <laughs> të, për të. Mung. Mung? Pa, pa e djasta o t'a dhe vare du Shkoj, Jeri ka veshë një mëngë, mëngë? Qa është që u e t'a? Ka një emër? Po e quaj, ja, së dje Ka një emër, kur ti shkon dhe blenësi, për që pa kërkon? Ka i shumë vite i shekam Njën nga ato? Një dorash kërjet <laughs> Që t A ke shqe dhura, shqe dhura, okay. okay. dhura, jo. po ke gjetur rastësi. Ke gjetur rastësi, çu nuk e di emrin. Nuk di ajo. Po, janë sa qëra kështu për shkakun që s'u di emrin. Qi shikon që njerëzit i përdorin, por për shembull Tirandët. Çfarë janë Tirandët altin? Altin i di se i përdorin vetë, shikon po. Po ka njerëz për shkakun që un s'kam vën kurrë e di se ç'a janë, po. Po si ke përdorur? Po, çfarë qësh janë dot aminat e mina? Terminat fiksha dëgjuar asnjëherë, po terminat janë pun femrash. Po, pra mund ta kisha dëgjuar tani për shkakun që kam dëgjuar Dukë e sikur një e dytë, të, të shër, këtu, live, po, e minë në të qëjë Në basi e mësova këtu Laj, po Dua tem që kaca fjallë, po shumë mund që rritër që bësh 30 vjeç Ndështë edhe me i madhë Edhe si këti quar nësë një herë Edhe i mëson Edhe thua Po e? Ku, ku kam qëtua? Po, edhe pas e fillon e të qërën vazhët i mishtë Që njështë dhe përdoarin atë Po tani ndiheshtë edhe ti <coughs> sikur Ndijesh, mjërë, se, di pëtik, Sikur një, mund të i përdoarë <coughs> <vërtet. coughs> Edhe pse ndonjëherë mund të ngabosh për shkakun. Se ke një ide për një fjalë por të vjen një fjalë tjetër. Jo, e ke e ke, ke ke shkuptuar. Gjithë ideja jote e fjalës është e gabuar. Mhm. Mm Doon kuptimin që ti ke dhënë aty mund të jetë tjetër. Nga sa mm -hmm. nga sa është i vërtetë. Ba. Për shkakun fjalën nuk ka jetë. Ojo, jo, je, jo. Mund ta dish se mund ta dish se muga jetë më than fat. Po. Që s'është ashtu ashtu. Jo, nuk e di pse e këtë diun. Nuk u bëran bar, ë, se ka kuptime ndryshme në përdorime të ndryshme. Po. Pse s'keni shkuar Mukajeti? Mukajeti, nuk ka. Po, nuk janë bërë bar, lol. Unë mendoja një çishte njerë, Mukajeti, them. Mukajeti, po. Ësht interesi që ti tregon për diçka, për diçka. Mukajetin në mini që zhrinin bashkë, kjo fazë. Jan disa nga këto. Çfarë ke zotallesh? Pse qesh? Ti po tallesh, po qesh. Nice. Ta i beja, edhe me janë në bërën, kanë që një shkallë, kanë përshyvje nënë Po, të ta muka i edhi, të ishtë të... Abo jo, Lori Shushë, mund t'i përdojrë shgabim Do një njërë më do të mua përshyma, kur është më dodi të shtunën Që të ndarë Se njërën nga njërën me cilë atun nuk nuk arrit do të që... Të mbaj ritmin është futboli, se monsë futboli europian A në kujton e mbesom, për qenë sportin, për qenë shumë sportin ta. Po ka ka shumë skuadre, ka i shumë deshje, ka i shumë ekipe Se që ti nuk... nuk arindot Të ndjekës gjitha Nuk arindot të ndjekës gjitha Dhe ishtë në taolin me ta... Mi shte mi Të shtunë në në dargë dhe Eshtë në quna, po flisim për futboli Ishtë të Chelsea duke luajtur në atë kohë nga mbrava mm -hmm. Shpinës time Se gjithmonë luajn mbas nuk e di pse ndeshjet të organizojnë gjithmonë <laughs> mbasfin sti është është, është e çuditshme si. po qisesi po ëh fast hendoni fjalë nga nga Champions League nga këto gjërat edhe duke ditur që që që uh, Paris Saint Germain uh, pati një ndeshë shumë të mirë mm -hmm. luajti jam ne kaluar dhe mundi Barcelona mm -hmm. 4-0 që ishte kështu një rrahje e tërbur spektakolare po spe spektakolare Dhe njëri nga lojtarët që ka luajtur me Parisën e Sharmenin deri rishtasazi është Zlatan Ibrahimović, i cili nuk ka fituar asnjëherë në Champions, nuk ka asnjëherë në një trofe të Champions League-së të të kyra. Kështu edhe tashun Samir tashun në fund Erikoa për çka flasish ti? Ibrahimovići, jo, po tashun Ibrahim e koaj, e kupton? Vetëm që më thanë se Ibrahimovići nuk është më te Parisi, jo, Pogba ika, është Manchester, ja eto folti. E gjong se është një komplet bloku. Se nuk e dhia, pa lejën time, pa djenin time fare. e Faren Këto muajt e fundit nështat duket A i ka bëll viti Po nëse kisha mëndin po Se ka pas e Super Bowl, Tom Brady ka lua <stipion> e të rëndi Këshu që zladheni është ësht e Manchester, këshu që unë isha komplet out Kërë thoshe që Erdi koha e ti Në ishë që anë më bërë tërki Por nese Shumë keqë Shumë, shumë keqë Zdja ngu të futë shla Sa mishë isha më smishë Qësë të vinë të t Hë, hiç fare dor nga sport. Kam nuk e di, nuk e di pse. Ës fiksimi, jo fiksimi, ndoshta kompleksi, e kupton? Po neisa. Ose ndoshta nga që zvëllon, andaj. Se kur vë, e ke vëre kur vë në 100 fokol për shumë pra më shumë në 2000 lekë ndiej. Ses thoshi s'bën burrë për 200 lekë, por nuk e di se ç'është. Po. Se vetë këtë ai shigjon ditë ndeshim, e kupton? Po unë e kuptoj. Okej, unë nuk jam më interesuar sa ç'duhet. Për edhe e pranoj fajtor. Po dek ta sku tani. Ora 1 pa një shërek natë dhe kontrollojmë personi sigadalë një skuadra në Ukrainë, kështu. Ne do so. kan hallë tjetër. Ebra, ebra? Ebra? Po shumë dhën informorin. Me ata smadë më dopër. Po. Beqivi që mëën me par, çanca. Nice, okay. Ej hey, Justin Simerleg më sjut tani në klubin e mëngjesit kanë ne bar për sot 76 minuta.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 You take my as a buffet been so phenomenal leave room for lot the way we rocket so don't stop It's under the lights when everything goes no where i had when i'm getting you close when we move when well, you already know so just imagine just imagine nothing i can see but you when you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 Gjështë në timër legëmi që dhashur në Klab FM Ishin pikater mm -hmm. Can't Stop the Feeling Ora është të një 7-10 minuta Dada sot është njëzde shkur Dite hënë, mirë më gjesi që dhjithve Jore mi jam të mbarë se cilit për jush Ja fjallën të një jerit A cila do të nëmfrimzoj për dit në sot më është shpreja që jo ka për zjedru Si që për në qdo dit e me njerë pasaj Ollë dhe pasaj me A informon motim. për moti Adere, shpreja që Nuk e di i cili është Chelsea i suksesit, por Chelsea i dashimit është të mundohesh të kënaqësh çdo kënd. Mhm. Mm shumë porvoj burri, kështu që shumë për po thuat dhe. Ka ja. eksperiencë. Dërsa ngatom të shpreh deri. <laughs> Edhe një tjetër njëri nga aktori Bill Cosby, sot në mëngjes shpreha është. Nuk e di i cili është Chelsea i suksesit, por Chelsea i dashimit është të mundohesh të kënaqësh çdo kënd. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Aktori Bill Cosby thos si po flisim bash. Ba, Ësht pak ironike me historinë. Ëm, i <laughs> <laughs> um, e, e, një aktor Zhuminjor, edhe edhe kështu shumë i dashur, pra, shumë i dashur. Ëm, uh, në Shumë babaxhan. Doktori kaloi edhe për shumë vite uh, doktorin Haxstable, që në italisht, siç e shqironim ne, shumë vite më parë, për shkak se Haxstable është pak mm. pak i veshur për përdorim përditshëm në Itali. Ai ishin burr doktor Robinson. Ëm, e gjithë familja kishte marrë mbiemrin Robinson, kështu që në Dublin Ndosojë ishte Haks the Butler, automatik is bëi Robinson, edhe ishte më kollaj britanën ti thonin Dr. Robinson. Por gjithsesi ishte ë uh, uh, figura e bajt, figura e, e prindit që edhe komedianit. Por uh, pasa dolën këto akuzat për ngacmime seksuale shumë shumë shum vite më vonë, edhe në pleqërin e vet, dolën me dhjetra e dhjetra ish kolege <coughs> që u ankuan për sjellje jo të hishme. <coughs> oh, Gjithashtu uh, Bill Cosby në çdo rran që kishte patur si do të thësh që janë le të themi e një predatori. Ëh dhe shumë keq për. Dhe mbas po, mbas një karriere shumë shumë shum të suksesme. suksesme, të ndritur, u degeneruan. Një fund pak e. pak sikur edhe edhe si shpreh tani jeri, le të vazhdojmë me një shprehën e ditës nga jeri. <laughs> Nuk e di se cili është çelësi i suksesit, por çelësi i dëshimit është të mundohesh të kënaqësh çdo kënd. Faleminderit. Të lutem. Ose që i si dështimit është të mundur është, është, është të knajqës është gjdo të shqirë Që të vjenë Që shqirë mm. uh, mm. Kemi Olte të të një mishëtashur e cila Ka ardhë për sot e ndër Evi Olte Gjithë shqirë Gjashtë gradësht në këto omente Tre mbëdhjet dëjetë maksimalja për sot Vetëm 4% shanset për shqirë Sot dhe gjatë gjithë javës nuk pikon Pëllim djerit mm. Pëllim djerit Olte parele mëron një av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 Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1673, në Londër mbahet ankandi par i parë i verërave. Në vitin 1792, u krijuar shërbimi postar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1872, muzeo metropolitan i artit u hatë në New York City. Në vitin 1872, Luther Crowell patentoj makinën në provimit të qeseve të letrës. Në vitin 1880, u se melua kompania amerikane Bell. Në vitin 1938, Hitleri kërkoj vetë vendosje për Gjermanat në Austrië dhe Chekoslovaki. Në vitin 1959, erdi në jetë Gordon Brown, politikani britanik. Në vitin 1872, Në vitin 1962, John Glenn është amerikani i parë që fluturon në reth orbitës të tokës. Në vitin 1964, The Beach Boys ndorën në tre këngën me titullë Don't Worry Baby. Në vitin 1966, erdi në jet Cindy Crawford, fotomodelle dhe aktore amerikane. Në vitin 1967, erdi në jet këngtarja amerikan Kurt Cobain. Në vitin 1974, këngtarja Cher kërkoj divorci nga Sonny Bono, ata ishë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të martuar prej 10 vitesh. Në vitin 1975, Margaret Thatcher zidhet kuretare partis konservative të Britanis. Në vitin 1986, Silvio Berlusconi bleu klubin italian të futbolit Milan. Në vitin 1987, pas njim 10 viteve, David Hartman la emisionin e ti Good Morning America në ABC. Në vitin 1991, nga protestuesit në Tiran u ruzua statuja e gjigande e Enver Hoxhës në Tiran. Në vitin 1998, patinazhjistja Amerikane Tara Lipinsk u bë fituesja mënë re e medalionit të artë në lërat olimpike dimërore në Nagano të Japonis. Në vitin 2005, aktoria Sandra D. ndëroj jetë në moshën 62 vjeqare. This is Club FM 100.4 Mirë më në gjësi, mirë se keni ardhur në klubin e më gjësit në valet e Klab mm. FM në 104 Orë është të një 7.22 minuta Sotë është e hën dhe ata është 20 shkurt mm. dhe Ne ju themi më gjësi Ne ju themi më gjësi ku doqë të jeni, fa mm. Ha more, qërë mm. mm. bëhet, bëhet, qërë bëhet, bëhet Sperse Kemi një qalë dhe është të një Mu para Mu mm. ja, ja, anash E kemi mu anash Po t'jesh për balë e ke para të nëtë Varët, a i e ka qithë mungëshurë me thëmë Po t'jesht i këthyrë me prapa një së këthin nga jam fyrë unë ta një, thët a i E kemën shumë shumë shumë mm. po. Merë, varët se ku i që ndronë, ka po drejtë Po t'a po keshë dajtin diagonal me tëmë t'inë djathë oh, A pra pjesa oh, e mbratë me Ta një e komplikove, <laughs> u shumë po mbratë <laughs> E kemi nga ona shë rogë Njësa, okej, okay, që shënë si ka, po Aty është Mu përbat kërë në njështë Po, po, po, parti, po. E mirë, po, më më gjen, shikojon, duhet, duhet ta themi, është, është origjinale, është. Është ndryshe. Po, po, po. Qësi është një hipokrizia këtu me sup, nuk ka. A ka, a ka menun? Kam nevojë të di menun. Po, mund të shkosh për drekoltë, do ta zgjulloj. Në çfarë orë hahet? Bar tetë, mund ta, më shikojon, në sot sot është sushi, se ndryshon nga dita në ditë. Po sot është sushi. Okej. Po. Ahm, oh, se do të tradita e kanë, sh jam shumë mesushi. Catering tjetër nesër, kështu që çdo ditë një gjë tjetër. Po sh shumë mirë që është me me të ngrëndë dhe me ushqime. Po sigurisht, njerëzit nuk kanë, nuk është dhënë që ti të, po, të protestosh për të, duke thar barkun. Jo, jo, yeah. po le kan thar barkun shitarët nëpër shtëpitë tyre. U po dalin në sheshe. Dalin ta mbushin. Dalin ta mbushin, po pse jo? Me birra dhe me gjona. Mba ç'të jetë më. Unë them që po. E muzika ishte e mirë. Në vërtet kush këndonte? kur dëgjova unë ishte, e Eugen bu, bu, Bushpepa e ka Bushpepa kur kalova me ti po knota jo kur e dëgjova ishte live apo ishte me regjistrim a po vetëm live vetëm live valla a si ishte shku vet aty po vllëzëri të korçar kur do jem nesër mbrëmje vares Varet kur i vënë, më mm -hmm. shikoj mund të mm -hmm. mund ta lidhim edhe me me, me radion direkt për shkak të kësaj. Ta përgjigjemi okay. natë edhe mund kangap, t'i përshëndesim me një këngë apo më gjë. Ndoshta dikush atje ka hapur, na dëgjon me kufje. Darari, dan, dan, dan. Ori, mos i shori, sa ajo çogunë. Ja, Ori, super. Se jo, e përshëndesim. Mm -hmm. Ku është siguri? <laughs> po ta tregoj ti, <laughs> po të me të siguri do ta njohësh. Ori ka shumë studio më, po Ori në bie. Ori në bie. Ah, po. Super good, që është tek PD-ja atje. Për shkak një O pa fantasa. Është nga, është nga vërtetë. Ja, këtu edhe Darson. Kë çujan gëja se jë mbledhemi. Jo, jo, jo. Vërtet është aty? O da unseim që ne po erdha të shkemin për vizitë. Apo se kërcej këto kongët papaf. Letra. Ai. Or duhet kitin kënga pushteti urgjentisht. Kan frajë atë. E 28 që po vjen në shtat çeflinj. Kjo është nga postesa këta këjdeva në Twitter. Ishte në Twitter po. Ja dënje, skandal fare. Muzika është mirë pse? Ço skandale me këto janë çeflinj. Po më pëlqen më. Gjenka gjaku iu. Ai de prand. Kush është ky djalë? Se di juk të këngëti, a më këngëti, kam si të montim. Mondi duhet të quhet me sikon. Nga Molian. Ka shumë. Kushoj e kërcyer të këngë. Mos bëni dashje sikur. Po ti pekorçi e mundove ti këtë. Molia do të zonë da vënë të diskutohet. Shekull kush i bën kush i bën ta ngre ditë këngëve për mua është hipokrit komplet se. Ashtu mendoj unë. Me një dasëm diku. I kemi kërcyer, i kemi zëruar. I kemi kërcyer disë herë Ali Pashën. Do të që të jesh në Shqipëri, edhe në Girokanser do luhet. Ajo, ajo këngë. Do vi momenti ajahet zotit shtëpis. Që sjam. Dobra, po. Super jam. Nice, protesta ka nisur ditën e shtunë, midis dashur është në bulevard, në bulevardin e dëshmorëve Kombet Mëdhis, kryesisë së kuventit dhe gjithashtu krye ministrisë. Një skenë që përsëritet një farë mënyre, që në një far mënyrë, çadrat e famshme të socialistëve që ishin në grevuri e pale. Natkoh janë ende në more, thon disa njerëz zëmtuan mëlçin mm -hmm. atje në atë grev, por Ças kam dëgjuar për atë. Treqoni përshëndetje që nga restoranti Fidelit që ishte mbi mm. atë, kishte tuba me sup. Po, ishin <laughs> <laughs> të thoshin njerëzit e PD-së, ishin ishin gënëjë njerëzit e PD-së natë që ishin jashtë grevës dhe tallën me, me grevën vazhdimisht e kebra, sish se sa kishin fituar që sidan po sigur sigur Fideli u ihte sup nga tuba ne pas ishte tuba nuk e di nëse pyetja që kisha unë atko ishte po tubin ka e, tubi e zbrazënë për tasa që u ha japin revizë e sigurisë secili nga një deti revizët e urin po apo e fuzin <skets> ata <skets> <skets> direkt në gojë domethënë edhe më thonë ma bëj një peshku edhe Alshondaj po në kohën që zbritën nga kat i katërt nga nga restoranti i Fidelit deri te goja e protestuesit ajo kishte marr temperaturën e duhur të ishte ftohtësi kuptonën për temperaturën e ashtu duhet E se, thoshin seriosisht, e thoshin seriosisht Ishte se do me dhënë Kini pranësush, kur ndodhë një gjë Ndodhë e masaj thashe theme Një të, piesë të tha, tha thashe themeve për shumull I, i tregojnë tek fevziu Një piesë tek kolbala Një piesë i përhapin në për tavolina Ka njerës që gjithmona e, e, e, e, e kam patalje Kjo është një gjithë që eksistonë në Shqipëri Sidoj që disave pre neshë Mund në duket qmenduri Edhe në fakt është krecisht qmenduri Por eksiston Përhapja e thashëthemeve në këtë mënyrë, mm. krijimi i tvërtetave, joja, për çdo njeri, domthonë, dëgjojnë janë 3 histori, 3 variante. Ajo ka. Jo, e di dhe të gjithë bëjnë atë rolin që unë edhim edhim, e di me siguri po, që kështu ka ndodhur. Edhe dëgjojnë lloj-lloj fantazirash, <laughs> por nuk janë, sepse nuk janë thjesht fantazira që ekzistojnë aty sepse populli ka ka këtë dëshirë për të shpikur, për të imagjinuar se ç'ndodh. Që mund të jetë një pjesë, mm. por një pjesë mirë është Çelimisht aty për për t'i përgatitur këtë gjë. Çu thonsh? E mund të jetë vërtet nga ata diun tashin që është e vërtet që dikush pinte sup nga katikaret me tub. Le le le ta shikoj. E bash pjoh... për të marr parazysht se sa është e vërtet apo protesta e PD-s që është me me muzikë, është me hare, është pa shana me tepir. Vetëm në këtë, domethënë me me protesta funebre kështu. Edhe pa tubën mbi gjithë. I mbaj më ke para s'u zgjo me fillojnë me kështu me muzikë operandi. Vajmanza në kongresit e Dëlarave nëpër depresionin. IGZS ishte kështu. Bum bum bum bum bum. Bum bum bum bum. Te mundjen gjithmonë në inboxi i Sharati. Bum bum bum bum. Pa pa. Pa. Sa shoqë shoqë të vijnë. Kau një gjiti ia fusën i polici balles, të kuptoj të bëj muzikë. Thonë këtu, muzika është drogë, tregoj mirë këtë. Është ka batalje. Muzika është drogë të në mund, në si të mund të i bëndsoj njërjun Se si të ndikon Janë shkenstar që kanë folur për uh, Neoro shkenstarri Daniel Levittin Një tiri ka shkuajtë në vitin 2006 Edhe një bestseller që quet This is your brain on music mm -hmm. Ja trurit në muziken Zakonish preja është this is your brain on drugs mm -hmm. <laughs> Po A i ka folur për ndikimin që muzika ka Në trurin e njërju dhe studimet Dhe Si pas ti, <të> e artikullit më të fundit që ka bëtuar në revisen Popular Science Muzika, në fakt, ka të njëtin efekt Se që ushqimi edhe drogat Do të të që mdikimi i muzikës në trurin e një riut njëta... <të> <të> <të> <muzika të re, të> është njëta është njëti Janë disaj qëra, ushqimi një, seksit dy Muzika tre Gjitha është, si shpë deltanin Por ndërsa dytë parrat, për shumë këta në këta këshën mundur t'i koptonin që më parë te kafshët, duke studuar kafshët, flasim për për ushqimin dhe seksin. Muzika ishte më e vështirë për të provuar se kafshët nuk është të muzik. E që të se dëgjojnë muzikë. Sa të shikonin çfar çfarë mm. po, çfarë ndodhte në trurin e tyre. Por është kafërzyer edhe kjo. Po jo, vit e më parë është bër janë bër studime të ndryshme ku uh, tregoheshin ndikimet pozitive që ka muzika mm -hmm. në trurin e njeriu dhe automatikisht ndodhte edhe kundërta. Nëse muzika ndikon pozitivisht, varet nga muzika, atëri një lloj tjetër muzike ndikon në një formë tjetër. Mm. Isha, -hmm. kjo është menduar pavarësisht se nuk ka pasur fakte konkrete. Ehm. Tregojnë tani kjo është ide se do të drotën të jesh muzikën shkurtuese. Po. Ata kanë përdorur, ata uh, kanë përdorur, kanë përdorur një pastaj pe kombinove të dyja. Atë burë rrezikshme pastaj. Çiko. Kanë kan marë 17 për, mm. njerës mm. që janë jan bërë pjese e studimit mm. Cilët kanë siel um, Se cili kanë siel 2 këngë në laborator Cilët ata mm. veti konsideronin se usgjonin ndjenjat forta Pasaj kanë vën për të të gjuar këto këngë dhe kanë parë se qëfarë reagimesh ka pasur në trurin e tyre duke o dhën duke o dhën Nal Trekset Nal Trekson Nal Treksoni është një lach i mm. cili vepron duke bllokuar opijotet, uh, si i si quhen këto, opioidët në shqip. Që janë, e ke parasysh dopaminat, dopaminat e këto. Ja, Domethënë, kjo bllokon, kjo bllokon efektin e drogës. Zakonisht, dhe aktivizohet duke bllokuar efektin e drogës dhe jepet si një antidot ndaj ndaj drogës etj etj etj etj. Tani këta u kanë dhënë këtë ilaç për paudën drog. Vetëm të luajë muzikë? Po, duhet të luajë muzikë. Dhe dhe ilaçi mm. Ta ka, një ka vepruar njësoj si jeve pron në trurin e njeriu kur jepet si një antidot për drogën. Ndërkohë që ata dëgjonin këto, sepse sepse në trurin e tyre krijohet kënaqësi dhe kjo është një lloj droge. Kjo është një ky ky është një lloj medikamenti që përdoret për të hequr adiksionin, për të hequr kënaqësinë. Po, nëse the një drogtë e kënaqësi, ti merr këtë po. dhe kur e përdor të drogën nuk të jep më këjf, ta heq këjfin dhe dhe pastaj ti e lë. Kjo është ideja e këtij. Që të shkëput Edhe në të njëtë mm. mënyrë, ky i lach funksionon dhe këpërti të gjëhe muzikë Sepse ndjenë dhe që, oke, okay, kjo përpërdojnë kënajsi Thoshtë edhe kjo sulmon kënajsin mm. Mm -hmm. Ishin këngë si mm -hmm. Krip, nga Radiohead Comfortably Numb, nga Pink Floyd uh, Kanë pasur uh, martesën e Figaros, nga Mozartit, mm -hmm. visat tjerë Por shdo herë që muzika u shkakton të këtyre Pleasure, kënajsi në tru, aktivizojshin të këtoj Që të tregon që? Praktikis funksionon në 90 mënyrë si Ashtë një lloj si, gjepra, si dhe këto gjërat mm. e tjera. Muzika mund të të shkaktoj, që naici si mund të të shkaktoj ë uh, unë përdor si me dikament në këtë rast, për shkak të mm. ndjen më pak dhimbjen. Nëse qoftë të më ngjishti, sa nuk po them kështu dhimbje të forta, por nëse të më ngjishti se i okay. ke prerë thonë sasi më shumë, shumë se duhet. Ëh, mm. po. Është më qolancë se ai duhet të dëgjoj një këngë. <laughs> Le <laughs> të gjong vëmendje. <laughs> kjo është thotë. Kur themi do të kemi, shikojmë, anagra... mund, bëjmi mund bëjmi të bëjmë një video, mund të bëjmë një video vlog nga e se kjo është interesante, është edhe do të themi tek ajo këngë që Altini ka vendosur atë po. Ehm, um, Zoti Trump më është dashur është në një fushat tip elektorale, por post-elektorale tani më në për t'falënderuar të gjithë votuesit e tij. Mm -hmm. Dhe natën e kaluar ka i është referuar një vendi ku sipas të ti, tij mm. kishte ndodhur një sulm terrorist që në fakt nuk ka ndodhur. Dhe tani njerëz nga ky vend pa, dhe shumë njerëz rreth rr rr globit po po bën po, po qeshin më shumë. Okay. Sepse sulmi i terrorizmit nuk ka ndodhur. Ai thot tani është lapsus ky apo është sa mi sholli? Akoma nuk dihet. Mm -hmm. Po do ta marrim vesh. Nuk është hera e parë, pse kanë thënë përshumë edhe masakrën në Bowling Green që s'ka ndodhur ndonjëherë. Edherëti, janë janë disa gjëra që tha thon se kanë ndodhur. Ja viti si shembuj të të po themi se çfarë mund të ndodhi. Por në fakt, të s'ka ndodhur Ku, është pjëtja, nuk kanë ndodhur një sulm është usishtë president i shtetët bashkuarë A thotë se kanë ndodhur 0-6-19-20-7-22-2 Tani kemi Radiohead Njërë nga këtë mëtë e konsideruara drogë Në studimin e fundit Për publikuar në Scientific Reports Pemba Spak Ora është tani 7 e 35 minuta When you were here before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 You're so very special But I'm a creature Se këni ardhë në klubin e mëgjesit Një dashur e përshëndesim Mora është ani 7-38 minuta Mirë mëgjes Mirë mëgjes jeri Mirë mëgjes blendin Aje gati jeri Gati Kam uh, për ju tani Anagramën në klubin e mëgjesit Anagrama Në klubin e mëgjesit mm, Cile është këllë Anagrama për ti të nësot me është Ritmë ndesh Ritmë Ritmëndesh R-I-T-M-E-N-D-E-S-H Zonja dhe zotrin, nëse ju i rivendosni gërmat e fjallës rritmëndesh dhe formoni një fjallë tjetër që ka kuptim Atër e ju, ju, do të fitoni një dhurat Oltan Një kontrol të plotë mjekësor nga spitali Amerikan Shumirë, atër e një kontrol i plotë mjekësor nga spitali Amerikan Në kryu në mëgjesit o Nuk është farë të vështetë Ritmë ndesh R-I-T-M-E N-D-E-S-H Jemi dhe në Facebook Ritmë ndesh Përshëndet i Facebooku Hello Ritmë ndesh 0619 27222 Durgoni mesajët uaja Prëvojeni është interesanda Rritmë mm -hmm. ndesh 0679 20 70 22, 22 0679 20 70 22, 22 Tararari lala Per që ka një kukull që kaqëshësuar autoritetet gjermane Për për kannet? Jisht një kukull që si kujet Kajla është kjo këtu altin qikoj edhe kujtes nga kjo Se mund të pulqit të blesh një E bugur është wow. me thëndrejden Zë qfar ban kjo? Kaila, um, si autoritetet gjermane kanë njoftuar publikun atje. Mm. Është një kukull e cila uh, mundet të përlojë mbi fëmijët tuaj. Përlojë. Po. Mundet uh, Kaila është një kukull e cila lidhet me internetin. Ëh. Mm -hmm. Dhe ka një, si thuaç përmes Wi-Fi-t dhe mundet që të bisedojë me fëmijët. Etjllësh bër që të kemë biseda me fëmijët mund t'i pyjë si përshëmullë që ka bërë e sotë për mamin dhe babin Gjera ndryshme Ndërko, me informacion e programuar në që Kajla t'i bëj Por, si që nga të regojnë të një agencia e rritit federal në Gjermani që nga një agencia e t'i t'i për një institucion që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Shoja ime Kayla si një aparat transmetues i fshehtë, sepse hacker-at do na thonë. Uh -huh. Mundë të ndërhyjnë te Kayla. Mundet që të marrin gjithë bisedat që kanë bërë me fëmijët, regjistrimin e bisedave që kukulla bën me fëmijët. Mm -hmm. Ti dëgjojnë fëmijët, mandje edhe tu flasin fëmijëve përmes kukullës. Ë friksuem. Po. Ë friksuem. Tanë një pyetje kam unë. Prindrit kur e blejnë këtë kukull, janë të informuar për funksionin që ka kukulla, pra që mund të komunikojë me fëmijën apo jo? Ëh, po. Po. Do të them se ka një efekt të gjithë. Po, ajo është nga flet, po, nga e reklamuar që është një kukull e cila flet. Okej. Okay. Ka disa biseda të regjistruara në në bisedon nuk është e para që mm. ka të tilla. Por kjo lidhet me Wi-Fi, mund të lidhet me internetin. Domethënë është e tillë kukull që siç një aplikacion po, po, po, që ke në telefon mm. herpaselë lidhet me me aplikacionin Mom, po themi bën kuptimun ato përditcimin edhe veta e tjera e tjera e tjera. Edhe kjo Kayla u përditcoka në një far mënyrë. Ëh. Mm -hmm. Lidhet me internetin dhe ndoshta këta japin fjalor tjetër shtesë, e... ku di unë se çfarë. Apo ndoshta ndërsa rritet fëmia mund të ndryshoj programi këtë tjerë gjë. Po. Po gjë, çështja është që okay kjo është okay. Por uh, mund të ndërhyjnë, mund të ndërhyjnë hakera. Ne vetë ta kontrollojmë pastaj si një mikrofon në dhon. Se mundi është duke folur me... Në mundodhin... Kajlën, mundi është duke e folur me ti okay. tërkëndhe, kofton? Nejse. Po, interesant te dhe te këtë... Te tërëgjia, s'këqeva? Duhet të ruhesh, tani, po, s'shko në mundi afarë? Mundë kësh një kukur. Që i ke bjerë, këshu një duqanën, fjemi. Tani, duke të pak si film horror. <laughs> në flasin për kukula i shtëpja në ishull, ka që një okay. film me kukula. Mm. Edhe horror një aftur sh Um, ojta, cili është vendi se, i supozuar i Suedia. Suedia, pra. Suedia. Fo. Oh. Sa se dieti e rë? Jo. Ana është fituese 363 me numrin fiton dy bileta për në Cineplex. Um. Um. Um. Um. Um. Ky uh, zotria, eh, uh, Trampra, qe i thon që e paq se shëndolli në Suedi e paq se shëndolli në Brëm në Suedi. A vendosur diskutojnë ndodhura zgjëm. Ish kryeministri i Suedis, kishte shkruar asgjën... në Suedis, një Twitter, "Mbrym uh, në Suedi", thoshte ai, "Ti mbiri i ras salçiçe në zjarr". <laughs> so set. Sësin pak mund ndodhur në Suedi. Po, por më në fund presidenti me 24 orë mbasi, po themi interneti ka shpërthyer në Shakara mbi sa ka ndodhur në Suedi, sepse ai ishte në fjalim tha, e pastë s'ndodhi mbrym suedi, thoshte, kush mund ta besojë? Mbrym në Suedi. E dhe gjithë fudin të loqë Ka ndonë të mërëmë suetit Asje um, A i thot pasaj në Twitter Se Presidenti Kur thonështë për suetit në shtu E kishtë e fjallën Për një Reportaj Që që nga transmituar në Fox News mm. Në lidhje me emigrantët dhe suetin Ka që në një intervjiz Pjese një dokumentari Që e ka bërë Një farë Emi Horwitz I cili është transmituar në Fox Presidenti që kënë shumë televizor Edhe Duke sigurisht sa sa fik televizorin karari, del de flet, dhe delde flet, domethënë për gjën e fundit që ka parë në televizor. Shumë shpesh, to të pashën senen, e pashuë pash aty e pash atje. Edhe ka parë një dokumentar, dhe i mm. referoja atë sigurisht të gjite kishin parë. Dhe dokumentari tregon se në Suedi kanë ardhur shumë emigrantë. E kupton siç ka. Gjithsesi. Po ai thoshte, e pa mbrë, <laughs> të mbrëm se <laughs> mbrëm eksë par ai. E pa të mbrëm Suedin. E labi <laughs> të dy njan. Po gjithsesi. Ehm, uh, Suedin bra pas kushtjem. Mm, mm. Ritm ndesh është anagrama edhe një herë për ditën e sotme. Ritm ndesh kur shvitoj, ojta? kush fitoi, Jolta? Kush fitoi çfar? Për Suedin. Ana pra thash. Okej. Okay. Hmm. Ritm ndesh është kjo. Ne shkojmë në buvlisitet tani dhe kthehemi me muzikë dashur në Club e Fem 104. chanel je ne veux pas donnez moi une vie mougina je ferais quoi pa pa la, pa pa, pa offrez moi du personnel je ferais quoi Un manoir a ne s'appelle ce n'est pas pour moi offrez moi la tour eiffel je ferais quoi pa pa la, pa pa chanel je veux d'amour de, de la joie de la bonne humeur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 Je commence à Sparlefort et je suis France excusez-moi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 Orashtë në 75.11 minuta, jene me klubin e mëgjesit, në klep BFM 114 dhe në ekranin e klep të vështurë, mm -hmm. një fillim jave, sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë mëgjesit të cilit për jush. Good morning. Wow. Mirë mëgjesit. Mirë mëgjesit. Mirë mëgjesit. Po, nuk në atë reguat fare për fundi avën të uaj. E ti që lori ishte për të parë... Uh, Murin e, e madh në Cineplex gjatë fundjavës. A dhe më lorja ve. Si është Lori? Shojë. Ja vlen vetëm spektakolar kështu, më ato. Për shkak sho tipike si ti bënai. Tipike ja ti. Tipike e epike. Ëh. <laughs> <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Legend, më them, kjo jo histori e besueshme, po e bukur shumë. Ëh. Një normale gjë. Lori sot e thotë bukur shumë kollaj, ta dini këtë. Po po, që ishte legjenda pa pa pak për atë që është, ai bën edhe filma të tjerë, domethënë. Bën edhe Ai bën dy lloje kinemash, një në tre filma p.sh. si filozofia e Spielbergut që bën edhe filma komercialë. E kuptoj. Me skena morskë të këshme, shumë e bukur. Pa pa pa pa ra ra ra ra. E di që ato të zhvëtonin, është zhvëtonin gjatë protestave që kishin vënë në Centerbeam. Vërtet? Po. Oh, shumë bukur. Së si po, zjatosh, Skënderbeu kush i bie jetë aty apo s'ka jetë? Al Lulbasha. Skënderbeu shaiçi Lulbasha. Gjong Kastrioti bie Beratsha. Po. Pa, normal. Pastaj e më rrasu. Fideh kush Hamza e agim çata. Ja. Ser Hamza incader. Katislam. Si Tin jet mand. Kaçur, ha ti ja ja, si shkon, nuk i shkon. Kush mund t'jet vërtet Hamza? Mund të shoh si katit kushtoj. Do të keni Hamzamë vërtetu që ka emrin Hamza, e sigurt. Jo, jo, po tani kam gjuhtuar. Hamza i ditë. Dritë di afërta. Hamza, Hamza. Për çfarë sikaj, çfarë? E mirë, okay. Si, krejtësisht vetëm për politikën asnjëherë se ka. Ka 100 lekë. Se fjalën e thaya me sy. ë, nuk flas asnjëherë për gjithëta flas. Për çfarë kishit ju, ha? Nuk e tregoj. Ne nuk i tregojmë çoftës. Mirë, okay. Elon fara sa skarën si. Vazhdoni film Lori. Ah, jetëm gjë për arëmruar që është filmi i rënd. Cilin film rënd? Manchester by the Sea. Ah, shumë film. Manchester by the Sea me Casey Affleck, tash. Tash një nga filmat që konkuron si aktor protagonist më i mirë, Casey Affleck. Ëh. Është shumë, shumë i dhimbshëm, shumë i dhimbshëm. Shumë i bukur, shumë i dhimbshëm. Por shëllim. Subjekti është Subjekte është shumë i fort Edhe mënyra e të të reguarit përsa e, e fillon nga fundi dhe fillon e zhvesh Kështë regja, Lori? Nuk e di, se, muk e, muk e, se nuk e një, një, <laughs> një. <laughs> Nuk e një Nuk e një Nuk e një Nuk ishte dhe këshume në këtë Një ori, për shumë Unë votoj Oscar i në tim ndërko A, nuk të dhe? Për filmi Lion Lion Lion Kenneth Lonergan është Pa mu, pa kujem Regisori i këtë filmi E gjezë për po The Moon, Manchester by the Sea Do më mm -hmm. të në Oscar i është për Lion, e Lori? Për mua është për Lion Lion është filmin me Nicole Kidman Po hamë Po ti kujti aje për... Po repërsharja aje për, kës... për të filmin si si filmi si me film. mirë Si film, papa Po pa, si film, ja. Jan, mir. i mirë Ja në këshuk ta Mirë Da i shojnë me rrath ta Po duhet në parë Kjo është Manchester by the Sea Që është jeshtu Që... Ja vrin çvjen, në no fund javës çvjen janë çvjen e Toskan. Qëçse ai kemi parë ose kemi par. Kjo është deri kësaj javë do të fort. Të janë filmant që duan parë këtë vit që po themi janë 6 ose 7. Hexo Ridge por më është një no film tjetër që un do të shikoj. Qem gati për të parë. Uh, Hexo Ridge gjithashtu konkuron. Hmm. Uh, Ndër er filmat e mirë dhe është uh, me regji nga Mel Gibson. Një mm. film e luftë. Po po. Dhe ne e dimë që filmat me luftë janë filma me luftë. We were soldiers of brave heart me Gibsoni i i Chan, më një urtë jashtëzakonshme. Është i prerr për atë. Po. Qëshi atë do të shikoj. Po ky ëm Casey Affleck është Lori në këtë film, un them Casey Affleck meriton të marrë një Oscar si aktori protagonist më i mirë ëm në vend të Ryan Gosling. Pa pasur në një show. Po ky ky djalë në këtë ky është vllai i Ben Affleck. Ëm mendoj që është aktor më i mirë se Ben Affleck. Ben, absolutisht, ben, absolutisht, tropo. Ajo do jamë. Edhe edhe këtu nuk bën shumë filma. Këtu rrin 3-4 vjet pa bërë filma këtu, po. Edhe filmat që gjithmonë kanë qenë bazuar pak a shumë aty në në një të zonë prej nga është me të vërtet mm. gjeografikisht. Rrull Bostonit, Rrulltë nga uh, janë vëzhgjet e Affleck. Unë po... do të shikoj këtë film ah, se u bëra super. gati që parë ditën, faleminderit. Është po... super film, për një arsye. Apo i vështirë për të parë. Dile apo pa e parë. Nëse era është shumë i dim shumë. Po hajmë, çali bëj. Okej. Okay. Mirë, fara e më roga, nuk po... Ka që po temë? Shikoë, Manchester by the Sea Super film, konë për omë për Oscar Po është i dhimë shumë R. Kelly mm, mm, tani mm, mm. Share my love Në Klab FM në 114, mishdashën Ojej oh, Pak R&B, baby mm -hmm. Pak Soul, baby Ora 7, 57, baby Klab FM, 114 just lay your body right here babe and let me tell you all of the things i want to do to you babe oh girl relax Whoa, oh babe cause i'm about to prove to you I just want to share my love I just want to share my love I love with you. Ha uh, ha uh, ha uh, ha. Uh, uh. Oh, let go, baby. And let this feeling get in you. Why don't you just come a little closer, girl? Let me show you what my love can do. Oh no I just wanna share my love oh, oh oh oh oh I just wanna share my love for the rest of my life baby I wanna share my heart with someone who's a chamador chamador put you oh, oh, oh, oh baby now that we've been this long oh baby that's do what we were born to do Populate, yeah, yeah, yeah, let's get together. Populate, yeah, make the world better. Populate, yeah. Oh. I just want to share my love with you, baby. I just want to share my love. That's all I want to do. I want to share my love, share my love, share my love with you. Oh. Share yeah, my love. izini anë dorën krevinem pjesëdorës tani 87 minuta miqdashur ju përshëndesim që të gjithë ju anë mbendim me Yerin Antinon Godwin dhe Lorin këtu në mëngjes. Në mëngjes. Mëngjes, secilit prej jush e anagramërtin e sotëm miqdashur është ritmën ndesh. Ritmë ndesh. R I T M ë N D E S H. Ritmë ndesh. Dhe nuk është ë, si thonë Gjithën shumë mirë. Ndëshmërisht. Mirë, jua faleminderit. Ritëm ndesh. Mos ja, mos e them. E gabuar, e gabuar. Sa të do të them. 0692070222, 0692070222, një kontroll i plot mjekësor në Spitalin Amerikan është çuar ojta ka premtuar për fituesin e anagramës për ditën e sotme. Dhe kanë një censur bomb. Oh. Do të jasë një muaj. Dhe po e thët i bomb. Nëse unë s'jap ndlima, kjo nuk gjendet. Do japësh këtë. Kjo është një sfidë e hapur. Është një sfidë edhe për ne mes, apo sepse jemi këtu. Pa ranë mund të flasim lirish dhe po të ta djeshë që ta prishim. <laughs> po, s'të krijë. Ne o, përse, e, jo. ka... jemi punëmalë, sigurt të ndolli çaj. Taktën ti jo. okay, jo, da, mir, mir, ja. Oke, më sa kuptoj unë. Jo, jo, mirë, mirë. Jo, jo, unë se kam të qiçëndron gjithmonë. Oke, oke, vazhdan. Romakët dinin shumë gjëra për sepse të tillë kanë patur edhe në krye të pushtetit është momenti që unë më marrë një pamje si buf. Më falni po... pohoj, pohoj që të zjansë. Pohoj që të zjansë. Mm -hmm. Po mirë pohoje me dhurata, ojta, mëse pohoj me shumë. Unë gjithmonë e kam pohuar me dhurata. E ti, vërë. Ndërsa ti duhet ta pohojsh me oh, heshtje. Oh, oh, oh, oh. mm -hmm. Le ta filloj me një orë nga primë e moqës. Oh, oh! E dëgjoj po. me dhe një herë të mutu. Një orë, mishdashën, një orë. Një sahatë. Një orë pra për censurën. Roma, këtë dinin shumë gjera për m***, sepse të tilë kanë patur edhe në kryetë pushtetit. Roma, këtë dinin shumë gjera për... Për... Pip. Pip. Sepse të tilë... Kanë patur edhe në kryetë pushtetit. <laughs> <laughs> 06292722 062927 da të dhjet dy dy dy dy Okej, e shumë e vështirën Vështirës? E dhe njerë të lutem, per mua ti fute mjerë kështë Romakët dinin shumë gjera për sepse të til kanë patur edhe në kryet pushtetit Romakët dinin shumë gjera për diktatorët Po, mund t'ishtë të për jo dhe, dhe qika të është të drejtë Kjo prashtë të dhe më të, të... <whiselle> Në këtë formë Pa, e dhe gjeti Se kolajta 06-29-27-22-22 06-29-27-22-22 Pa Ok Jepi Tanit do të fjasim pak përfituesit e promocionit lotot 6 nga 39 miqtashur Sishme ta këndi gjuar edhe në spotet tona Lotoja është riktyr duke nëpruar Shumë mundësi për ata që luajnë E kjy është rasti që ata shnokluajin fillojnë të luajnë. Ëh. Sepse ka fitues të sigurt për çdo short, çdo të njëjtë që dhel në Vision Plus, fituesit e ditës së diel, që kanë fituar përkatësisht nga 25000 lekë të reja, ka luajtur me 10 parashikime dhe bileta është bler në qytetin e Elbasanit. I qytet Elbasan? Ëh. <coughs> Fituesi tjetër që ka fituar 25000 lekë të reja, ka luajtur me 5 parashikime dhe bileta është bler në qytetin e Tiranës. Në fakt edhe ai që ka fituar çmimin e madh 500000 lekë ka fituar atë Në Tiranë mm -hmm. është shitur bileta në Tiranë, ka luajtur me tre parashikime, kështu që urime dhe fat të mbarë asgjithëve që luani. Lotoja është 6 nga 39 mijëdashur nga lotaria kombëtare. Pacifat. Ehm, mm um, tani është 11 minuta. Doni që të bëjmë një pyetje nga aktualiteti? Një të shpejtë, të vogël? Okej. Okej. Duam. Atëherë. Në cilën minutë kaluan avantazh Milanezët në mbrëmje? Në 20 minutën e fundit golin e parë. Ishte Milan Fiorentina. Ndëshja ka dalë 2-1 për Milanin në fund fare. Fillim shënoi Milani, barazoi Fiorentina mm -hmm. e pastaj Milani sërish mori avantazhin dhe fitoren por në cilën minutë shënoi golin e parë? 0 69 20 70 2 2 2. Po. Okej. Okay. Kuçka ka shënuar. Ashtu quhet. Lojtari që çen nga su fiska. Ai është. Çen nga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 Corona to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Vëzhdom mëngjes me juve me Blendi Njerin aty në notën mëngjesit e të gjithëve. Yes. Kemi tani edhe fituesin e anagramës me dashur anagram për ditën e sotme dhe ajo juet redona dhe ka thën mendërisht bravo mendërisht 65 650 i mbr numri redona ose dhe fitoj një kontroll të plot mjekësor nga spitali a merrit alo alo alo o da anën telefon për si juni lik alo mendërisht mendërisht është sakt bravo bravo dërgo altini ka hedhur një censur mishdashur dhe ka hedhur edhe dorashkën në dysheme duke na asistuar secilin prej nesh e jush që djeni se çfarë është fjala që ai ka fshehur Lita të gjojmë me dhe njëherë në të vajtë provojmë se mos kush e di, ndo është ta E tërprojmë altinë Romakët dinin shumë gjera për, për, për Sepse të tilë kanë patur edhe në kryet pushtetit Ilirët Jo, jo, mire Mm-mm Kolonizatorët I <laughs> përshqiptarët jo. jo, më, jo <clears throat> Perandorët Jo Tiranët Jo Hmm Jo pra jo Nuk u gjithë Mm-mm Mirë Për të ratëtarët altin Në no. u Kuçka ka shënuar në minutën e 7. <laughs> <laughs> në minutën <në> 7... <laughs> e 17-sh është sakt ka ka shënuar golin e parë Milanim Bram në minutën e 17-të. Ai ka shënuar. Ai ka shënuar. Shënoi ky. <laughs> Bravo. Po, është është lojtari, ishte tani mar... më me fat thonë ndjen në fushë. Uh, dhe gjithë dojnë të kishin fatin e ti 519 Timbaron numër e artës Sveton dy bileta Elion. për në Cineplex Bravo Mjërë bëjmë lidhjë në shkurë mjë të tanin Klujnë e mqezit mjë zda gjurë qojmë Se ku dhët nga shpjër sot Mir se vini në lidhin e shkurtës sot është hën, iku dhe shkurt i shkurt është muaj, por edhe mbiemër në Shqipëri. Shqipëria është vendlindja e shumë prej nesh, shumë prej nesh, po flasim për të larguar nga ajo më shumë se ç'duhet. Ç'duhet bërë është puna, por përqijjen e kësaj e ka programi i radhës. Radhë sot janë tiputësh në ball, sepse Robi pret në spital, por dikur prisim për të bler bukë apo vajguri. Vajguri është një lëndë djegëse që përdorej për gatim me furnela, furnelat ishin me fitila dhe ndrymimi i fitilave ishte sport. Sport është çfarë kanë parë shumësa mbrëm, mbrëm luante Milani, Barcelona dhe ekipe të tjera europiane, europiane që diçka çevdjen nga europa europa e bashkuar po për përjeton momente delikate me ngritjen e populistëve populistët vetëm në shqipri nuk janë ashtu njerëzi sepse janë hyvan hyvani është një kafshë barre në fjalorin popullor popullor është folklori të cilin e kemi të pasur të pasur janë ata që kanë shpinë nga tego ose që i kanë eurot në tenxhere tenxheria proverbiale është gjithmonë në kërkim të kapakut kapaku në këtë rast do fishte një fat i mirë i rënë nga qielli musi për tenxheres tenxhere me çfarë po flasim rimon me pënxhere që është turqizëm për dritare dritare është program nga Rudinga Xunga që nuk mungoj quaj pënxhere me në djungën sepse pastaj do të ishte skandal, skandale shfjala ku do të ndalim son sepse skandaloze konsiderohej ajo dikur, sot është një zonjë quhet Lady Gaga, John Wayne Pareminderit, Lady Gaga s'ora 7.8.23 minuta, mirës të këni ardhë që të gjithë në klubin e mqesit Mirë mqesit Në valet e klab FM në 100.4 Good morning eh, kramin, Mirë mqesit oh, oh. mm. E, mm. Uh, kjo loja alë tinit ka qëlluar me të vërtet super, super e fort E, super, super e vështirë me sa këpëtë Dhe kërë e së lati, dhe përpësur e dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për po mirë një mi ojtë, në që fëtë dojë që të bërë shakarën në jo, jo, mua Të kemi test, <gjë> po se loj, A, bërte, fështir, që në tiktëloj, të tjetë të vështirë Qaj bje të mu në letër lakë mu sikë shumë <gjë> Po me që jirë në kemi për anagramën, të të kemi për censurën Në mm. kemi të ndarë e gjëra Muë më keni për censurën, bo më, më s'kam do në asë një opinion dhe që të shi Ta shë vetëm tiktatorë edhe Po jë shumë larkë pra prandaj Mua Ba, ra ra ra ra ri ra rira <coughs> ne ta shohim edhe njëherë se tani si <laughs> <laughs> do tani me me vërtetëçi mund të nxehu a dini çfarë mund të jetë çfarë mund të jetë iagu është fajtori do ta kesh dhuratën Dhe kem Marë dhe popa, do kem dhuratën. Marrë dhuratën? Po po do ta jap. Kjo është kundre rregullave të Klubit e Femëve, do tani mund ta bësh këtë. Ishh arbitranë, po gjithë to vjet që kemi mbajtur rregullat, ti mundi thyesh? Unë soti thyej. Se ti ha unë që ishte e mundur kjo, pse si thyej oh, unë? Ai ka pra... përveçuar wow, shumë okay. i rregullt atë jo dhe tani ka ardhur momenti i fyerjes. Atëherë, pas së gjën pra, në kundër rregullave të një antar i stafit të Klubit e Femëve fitoi dhurata. Kjo është diçka si si që nuk ndodh. As familjarët tanë nuk fitojnë dot. Kështu që Kështu që, ojta është në tyërje, po mua ma ga dhenë atë... Unë them të gjesh të lagërën dhe do të jatë. Dekord, që që leta provojmë gjithka është live, leta të gjojnë edhe... Do të plehu në orden. Po, okej. Romako dinin shumë gjera për p***jtë, sepse të tilë kanë patur edhe në kryet pushtetit. Jepi. Dinin shumë gjera për kriminelet. Jo. Së të larë që jetët. Barbarët. Në. Po, po. Dinin shumë gjëra për femrat. Jo. Jo, një si bien. Ëh? <laughs> jo, okay, është <laughs> mirë. Për dinin Ka shumë dhe? gjëra për uh, për për mos në një popull, për arabët, skandinave. Jo. Për arabët? Jo, jo, jo. Dinin shumë gjëra për ballkanasit. No. no. Për hebrejt, më kan thënë, për ja, jo, jo. Ja. Për tiranët. Për maskarejnët No Për iliret Për dalavire gjint Jo Për opositarët <coughs> Për Jo Për traztarët Jo Oh Jo Mirë, okej okay. Mj Mjafënë jo, se më qëmënde ja, pra. Ska nevojtë ma Josh, josh, josh Ti nuk me le kur ti thujë i regulat Ti nuk me meri to... si meriton Si shë e kënja? Na, e ke përshë? Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da Ređepa Gishti Ređepa Gishti Ređepa Gishti E, oh. <laughs> <laughs> e letëmim i pjete nga aktualiteti Ollëta, se ka shvillime Shvillime Jepi A që pasur është Skena politikë këto mende Sa që po të t'vinde një fmi femër Të vjen natyshëm të eve shvillime a? Me qitho, shvillime. <clears throat> <a> shvillime. <clears throat> moment, që thë shvillime Po më fundë fitime Sh, po, fitore konta, <laughs> Fitore ose vitore Ose vitori fundja Po, um, atere uh, Kjo mbërti mishdashur E cila ka njësur protestën Partia Demokratike Ka vendosur Që aqë kohë sa Dozjanë të protesta mm -hmm. Të bëj edhe këtë Qëfar Po Sa kohë të ketë protest Do të bëj edhe këtë 0619 27 12 2 2 Prijesi saktë nuk është aheng. Do <laughs> na shohim disa. As dam. Se pavarësisht jo. një video e që ka qarkulluar, që ka qenë një moment çefi aty që. A, ajo ja, video të mërzit, domethënë, nga. Po azë nuk është një, ashtu si ç'duke në video pra. Jesh ja, shikoj. Gjithë ato janë për një qëllim tjetër. Pakëshumë. Uh... <laughs> Tani një ka qëllim, ato janë këto videos, po ai është kështu, sin kod lir. Tash i drektohan. Çka më dhe, ta... më pëlqen, më pëlqen diçka. Edi çfarë është e freskët, me thënë të drejtën. Um, ia dakor si dakor nuk i vije fare pjesës politike pse bëhet çush bëhet andaj këtej. Po flas vetëm për formën që ka marr protesta. Që është uh, diçka uh, më gazmore, po themi kshu edhe më më çeflir. Edhe er, er, gjithsesi me... më më mirë çeflir se sa zonë. Është më sinqert, e kupton? Se edhe kshu nga siç thash, me me këto funebret e me me shamit lidhur an kokë Ja, ja, e, ja, bër, për, për, si, me si... zora që varen nga ja, ja, ja, <laughs> Me serume E me këshu E, ja, ja, e, e ja, djene ambulanta ja. Zdovjet minuta Ska... Me një deputete Gala të farë ishte Qoj deputetin tajt sa buk Këthe e praf Unë se mbaje më Unë skuptoja Se të të kishe muzik Shqoqërimi ambulancë me muzik Të të të kishe të kolonë sa nore Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që po ora gjithmonë saktë. Sa vjen për dietë kështu. Mm. <laughs> Unë beqare dolën prindër. Mi <laughs> piesi eta. Sa jon? Ana pa. e rrezë dietës. S'ka ana e rrezë dietës, ka qen greva. Aha. Ka pasur një orë janë janë njërë në greb. Olt, vete ma, dhe... po, një orë në grev. Alta, s'ishin vetëm kishte edhe Po mirë tani se ka ç'a do bosh aty grev? do flas, do bësh më pra... bedre, do. Oh. Do bësh edhe një punë, është... do njihesh më mirë. Ktu si është edhe sikuna asaj që e ke 24 24. Kjo Absoluti... është një ndër rregullat që oh. do. Ndodh që e një më mirë. Dž... Është çdo parti politike në fakt, jo vetëm socialistë, apo çdo parti politike, do që ta shtoj antarsin. To. Votimi antarsis është një. Një pjesë tjetër e rregullave. Po po po. Hym për shembull 6 e socialistë dolën 60. 6 dësta. 6 dësta, 6 dësta. Mirë është. Ku sti fal? 7 vota. Dje mihte të daj një një një një një një një një një një njër. Khe ay më shan klubirem 17 me muchas të eshen një k rezio. Ljuveению satыпak së yko fr choices. Mëshkë në rado sonë një një një një manë. Viva México, Club FM. Po ke yoras, mi amor, ke te flujer nëapialë. Te despiertas në janto kon jentos de dolor. Solës moshtarës dellage.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 na dordon na krevnim jesisim na Club FM në 100.4 mësh dashur mirë se keni ardhur që gjithë mirëmëngjes gjithë në Shisa. programin tuaj good morning jizdom që jes me ju nga ora 7 deri në orën 10 Jesse. për çejf për gabaf kani si muzikë mirë edhe shoqëri po shtyrkon pikërisht për të shtyrkon kjo shtyrje e kohës që merret kaq lehtë shumë aha po bëgani edhe një quip për uh, ditën e sotmën me një Një pop Up quiz, quiz në fakt një cili është me 5 pika uh -huh. Edhe sot kam Kam dashu që në bajet dhe një tematik Që janë Brëndë e një tematikë Një tematikë e dhe shantë Po, që janë markat tërgosh? ndryshme nga bota Markat ndryshme, kompanit ndryshme Shumë të një ora jeri okay. Shumë të një ora Jo i qëra në kështu Në dhe nga uh -huh. to që i mund të di unë Që i kam lecuar në një ashtu dhe Dhe shes të nga lëdik tukësikur uh -huh. Jo E ja një që Mëndë t'i dim, e ndë një dhe se dim, së okay. shëtër. Po një. Po që dhe jetë okej, dhe jetë i bukur. Ehm... Um, Ndërgojnë tini ka edhur një. Censurë mi ishda në shurë këtu. Të të mërshme, mund të thonë në disa. Unë prëvovëm e thëndrejten. Por nuk e dojda. Dijojni dhe njëherë. Romakët dinin shumë gjera për m******. Sepse të tilë kanë patur edhe në kryet pushtetit. Okej. Okay. Rëma gëtinin shumë qëra për... Për socialistët Jo Socialistët Edhe për homoseksualit, kanë thëmë, për jo A, jo Që ta e qëmë si e tërën tjetëm Nuk dinin ka i shumë, ja E, më mirë Kemi da një eldin mishë da shumë, e cilin do të lidhe mi, sepse Qëna informon Bi situatën në trafik Me më qes Me më qes Si e, si e, si e, zotri Mi, blen, mi Për i shqetsuar, blen, për i shqetsuar Për i shqetsuar Po i shqetësuar më plenë, bulivar i blokuar, imaginoj qëtëra e... dhije që është e blokuar dani, Nuk e di si shkon këponon Më më më më dhe i bje shënë dhëmë Më në tëmë dhe... dhe... një indinerar me shum trafik, bren, për shumë trafik blenë Përshom se normalisht për dalë të kruge Elbasanit ose Unaza, Sibërme Nuk e di që aftëm, dhe ndihesh të një levizje Të Kohenit, të rruga Papa Gjompali 2, dhe dhalësht të kretës dheja Dhe vazhdoj shprapu Unaza në dh Po e di kjo blend është për shkak të bllokimit të bulevardit që ka shumë trafik në pjesë. Aktualisht për shkova një pjesë jo shumë me trafik. Blendë ky është lajmi i mirë. Po udhëtojnë nga sheshuriot son drejt Laprakës, drejt drejt universitetit të Elbasanit universiteti blend. Nuk ka as ashpërsi të vështirë, gati çano blend. Inclusive se rrugët ishte i lirë, Së faktën Në një semafor mund të postoheshë si drejt për nga Zoguzitë edhe majtas për nga parku, por më duket shumë situatë mm -hmm. e mirë. Pjesa nënaz poshtë. Për ta pjesa nënaz si më vlen këtu trafik rruga Dibër. Ka shumë trafik rrugës Katasin, të gjitha që i bashkon lëvizet drejt qendrës kanë shumë probleme. Edhe rruga Papaçun Pali të sapësi që del është jashtë mase e bllokuar. Për shkak të bulevardit. Faleminderit Heldi. Faleminderit Eldi. Eldi më rolli mi dashur i cili na informon mbi situatën e trafikut çdo mëngjes. Raportonë sot për uh, vështirësi në Lëvizje është e hën Gjërë që jithë më më shtirtë hën avebo Tani edhe pak, edhe pak më shumë nga, nga qatra Ndërko Por uh, kjo është diska që prite Gjistësi Faith nga Stevie Wonder është të farë të gjëmë tani Kur të këtemi do të kemi pop kujcin Mishtë dhe shumë përdit në sotme Penë spyri nga bota e markave Shumë i bukur Klab FM See the girl with the diamonds in the shoes She walks around like she's got nothing new She's every banner side she's a queen of the city but she don't believe the hype she's got her own elevation holy money fashion so ah wrote some letters on big bold I got pay in your name I got faith. siguria durrën grupinim pjesë të mish dashror tani 39 minuta un jam blenë këtu bash me Jerin me Altinën Oltën edhe Lorin çdomjës me Juve nga ora 7 në orën 10 e Jeris funan tregojat an tregosh ndonjë nga historitë tua po ju e dini që njerëzit kanë vargsi të ndryshme doqë që un po kërkoja për vargsi të tilla më doli një muzikë famne 34 vjeçare e cila jeton në Britaninë e Madhe ka emrin Cheryl dhe vargësia e saj dikush e është blendje ëh është e varur nga bebet po sepse çfarë do të thotë 24 vjeçare aktualisht bebet. po ka 12 fëmijë uh, fëmijën e parë ka sillën në jetë në moshën 17 vjeçare po janë gjithë bebe apo jo tenio jo, se an ritur por uh, ajo është atazan me fmijën e saj të 13 dhe ka thënë oh, oh. sepse është marrë në intervistë në një televizion në Britaninë e Madhe ku ka deklaruar se jam e varur nga bebet, më pëlqen shumë vetja ime ndërkohë që jam atazan. Po shumë gra kan thënë këtë deri. Por shumë gra mund ta thon, por, por asnjëherë drejtali nuk ka bërë 13 fëmijë, a? Është drejt, është drejt. Dhe, dhe, dhe, dhe faktikisht ndërkohë që unë bëkur koja është që zonja 34 vjeçare përfiton nga shteti blendi 60000 euro në vit dhe kjo tani ka filluar të tashëqsoj të pak të në Britanin e madhe sepse duke u rritur e koma më shumë numri i fmive të saj dhe duhet që të rritet e dhe kosto e që ka e më mirë dojnë atërës ajo për endimon vendin atë që në dopunojnë 12 fmi nuk janë të Britanisa da po, janë Britanika da dhe 30, u shtartat 10 po themi apo Normal, normal. Gjashtë fëmijët e parë, uh, kjo zonjë i ka pasur me, domethënë ka jetuar me, me, me, me bashkëshortin e saj, pa më pa pas ishin bër... divorcuar dhe fëmijët e tjerë do të kushtojnë me çfarëdo ndryshësh, por ka deklaruar se nuk do të martohet pavarësisht se ka dëshirë të shtojë numrin e fëmijëve të saj. Ndërkot, do vetëm të lindë. Po, do vetëm të lindë. Ë ka vënë re hmm. që nuk një bashkëshort, domethënë sado pas gjashtë vite <laughs> procesi i gjithë zero. Është <laughs> vërtet. S'bën më. Ja, shihë. E bën ajo. Ai ju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 Luan njeri, sot mi shtashur Luan njeri Mirë njës, mirë njës Kemi altinin që qe i që të ashtu lotë me ne Olë ta po ashtu dhe në fund lërinit Hai njës hai. hai Hai një Hai, hai të keqen mami Aderë, pes hai. pyetje janë nga markat e njorat botës okay. Shumir Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Aderë Të dashur Jeri, Altin, Olta dhe Lori. Ta. Ju përgjigjemi këtu ndërsa dëgjuesit në 06 dhe 92070222. Pyetja numër 1 është kjo. Ta. Kjo marke amerikane ta mund të shkruaj ndryshe si 11 një i ndjekur nga 1000. Edhe një lutam. Kjo markë, shumë e njohur amerikane. Mm -hmm. Mund të shkruhet ndryshe si njësh i ndjekur nga 1000. Mm -hmm. Të gjithë dini, të gjithë jeni në një farë mënyrë klientët e kësaj kompanie. Njësh i ndjekur nga 1000. Pa. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Kjo është mm -hmm. kompani e cila mban emrin e themeluesit të saj, njihet si krijuesja e xhinseve. Xhinset. Mm -hmm. E gjinseve U, u, u kryua për minatorët Dikur pa, si pa. pantalonën që nuk griseshin kolaj E për po ne e veshim për mod Këtë marrë Kjo kompani Që mban emrin e themeluesit ësaj mm -hmm. Një e gjithashtu si kompania që kryoj dha botës gjinse Një nga veshit më populore mm -hmm. Pyetja nëmër 3 Pyetja nëmër 3 Pyetja nëmër 3 Ting Kjo mark lodra shëpër muese Po hynë tani Edhe në botën e filmave të animuar. Si si dënje? Kjo Mark, londra shformuese, uh -huh. londra okay, për fëmijë. Formuese, po hyn tani edhe në botën e filmave të animuar. Uh -huh. Apo jo? E qartë, e qartë. Qart. Okej. Okay, Kush ka fëmijë a dhe jeri e di? Si janë të vështira, apo jo? Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Kjo Mark, makina është inteligjente, u themelua në vitin 1994 në Zvicër me shrafja la nga kompania MEM e Mercedesit. Kjo mark makinash inteligjente. Po fal tam. U themelua në vitin 1994, pra jo shumë vjet më parë, 23 vjet më parë që Mark e re makinash. U themelua nga kompania MEM e Mercedesit. Daimler. Daimler AG. Detyra nr. 5. Pyetja nr. 5. Pyetja nr. 5. Dobot dobot. Një krokodil me gojën e hapur është simboli i kësaj marke franceze vëshjesh. Oh. Një krokodil me gojën e hapur uh -huh. është simboli i kësaj marke franceze vëshjesh. E qartë. Edhe një rjetë e shumë shpejtë pesta dhe shkojmë në publicitet të anim i gjitha në shur. Pra, kjo markë amerikane mund të shkurojnë dryshe si 110 nga 110. Pastaj, kemi Kompania që në banë emrin e kryuesi të saj është në edhe kryuesja e gjinseve Në mm -hmm. banë emrin e një buri Pytja nëmër 3 Kjo Mark Londra shëfërmue Se ta një ka hyrë dhe në botën e filmave të animuar Pytja nëmër 4 ba. Kjo Mark makina shë inteligent Othe miluan vidin 1994 Nga e njëta kompani Që është mëma e Mercedesit no, no. Pytja nëmër 5 Dhe fundit një krokodil me gojën hapur është simboli i kësaj marke franceze veshjesh. A i bëllin i fletorat. Këthejmë bas pak, klab e fem. Mir se vini. Mir se vini, mir se vini. Mir se vini. Tararararam. Atëre. Un jam gati tani për të vënë përgjigjet e pop quiz-it. Kështu që shikojmë se si keni dalë ju të gjithë miqdashur. Mhm. Mm Jemi, Jemi munduar. <laughs> mhm. Jemi munduar po. E sigur që nuk i dim të gjitha. Skemi si të dim të gjitha. Jo, ja, ja, unë jam përgatitur, unë unë un, un sfidoj të gjitha. Edhe nëse si i dim oh, të gjitha, kopjojm. Po, po. Kam ne <laughs> okay, të gjithë dielën në shtëpi. Okej, mirë. Këtë punë. Ade, pyetja nr. 1 për ty ieri. Në fillim, e fillojmë me kjo marke amerikane. Një herë mund të shkruaj ndryshe si 1100 një me 1000 zero. One in a million. <laughs> One in a million është e pasaktë. Është gabim. One in a million është e pasaktë. Mhm. <laughs> <laughs> Njeri përgjigjja saktë është Thjesht më kujto. Okej. Okay. Google. Un kam thënë shenja e dollarit kam bërë po. Shenja e dollarit është e pasaktë. Vien keç. 100 dalmat. 100 dalmat është e pasaktë. 0 <laughs> me xhufka. 0 me xhufka është saktë. Bravo lund, Lori. Bravo. Okej. Okay. A një pjesa se është student. Tani pyetja pyetja numër Pyrit e nëmër 2 Të duke ty lori Levi Straus është për që gjithë e sakt Pa hmm. Oke okay. Kjo kompani Banemrin e kryu esit Të saj Dhe njën se si kompani Jaj që shpikut gjinsë Levi Levi Levi's Levi's pa. Levi's Levi's okay. Po mirë Ne i themi Levi's pa, Ose Givenchy Givenchy Jo Givenchy jo, give e kisha për francesin Në në në si, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Givenci. Ehm. Uh, Levins i themi ne. Levins bravo, Altini ka dhënë sakt Levins një pik. Au! Më në fund bravo. Kjo ishte kjo ishte vetëm për Altin. Altini bravo. Pra një sekond, çfarë kemi deri tani? <coughs> <coughs> Kemë Olden, kemi Jerin që ka një, një pik, Altinin që ka një pik, Holta ka thënë? Levinski. Telunt mm. dhe Lori ka mm. thënë, Lori çka thon dit? Joni Peçi thashë. Joni Peçi është pas. Dhe unë <coughs> për Mordal Levinski. Shkruajësi origjinal i xhinseve Joni Peçi. Po ka një fabrikë në Elbasan duket. Në Elbasan. Shumir, në papër, mshojin bukur Elbasan, jo thjesht Elbasan. Në papër. Thuhet Elbasan, në papër. Papër, papër, papër. Okej, mirë. Fillim në numër 3. Kjo markë lotrashformuese iERI, po mm -hmm. hyn tani edhe në botën e filmave të animuar, Lego. Lego është e sakt, Lego tani me filmin në uh, The Batman Lego Movie Mmhm Lego kam të thunë Lego ka thënë dhe Altini Lego që i raft një pikë se na të shmeni në përshpin <laughs> E sakt Lego, Lego Edhe ti me Lego Shumë të shtrejtaja në Legot Shumë të shtrejtaja ja. Edhe shumë të voglja Shumë të voglja humbin, të humbin një Lego pa të saj Oh, bo, et nami po, <laughs> I ti tha e ofshej sakë shumë Saj që kam blirë Lego I kam përfunduar vetë edhe është totalisht losë Nuk e di pse më kanë ardhur në spitale. Po, më kanë thënë drejtën po. Nëse. Okej. Okay, ehm, um, tani në numër 4. Yes. Kjo mark makinash inteligjente u themelua në vitin 1994 nga kompania M e Mercedesit Daimlerri. Makina Alto Smart. Makina Alto Smart, jeni është sakt altin Chrysler. Chrysler një ka qepur koti altini. Smart kemi. Uh, tu nuk ka bojë ato. <laughs> smartin që e ngjet vet dhe Lori ka thënë? Zis. Zisi është pas sakt Lori. Oh, sa kishe pa i dëgjuar zisin. Suni Zukut që. Ah. <laughs> pa. Çi jetoi? Nivi i gazit, i gaz 59. Vazhdojmë <laughs> tani me bllidin e fundit. Një krokodil me gojen e hapur është simboli i kësaj kompanie franceze veshjesh, Lacoste. Ashtë Lacoste. Ati ndërkohë e dinte që Lacoste ishte Lacoste, Lacoste. Lacoste, Lacoste, ka thënë Lacoste. Po ndërkohë edhe që e dinte që Lacoste ishte Lacoste, ka thënë Lacostua. Dhe Lori një <laughs> sekondë më sipër, Gadin. Ka thënë gjiri. <laughs> Gjiri. Ai <laughs> gjiri për këtë. Ose icca. Bravo. Gjiri. Gjiri. Po si thon në frangjisht gjiri? Gjiri, gjiri. La géri. On va on va. Ose si sa? Fitonë Fitonë olta për sot. No, kiste, no, apo no, no, Gjiri. No. Gjiri dhe olta. Jo. Ja. Një dyshë, ja. një dyshë e lumtur me dashuri. Gjiri dhe olta do të ndajmë bashkë fimin, <laughs> një lumt gocën. Do jo dalin për darkë. Me no? radhë, me radhë, bën një nat, <laughs> okay. një radhë, një nat tjetër. Kthejmë pasfaq. Kthevetëm. All parts all things it's all lost it's all është kënga editës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klab FM gjithë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 0699 20 70 222. Mësë është dërguesi i parë, fiton një duratë. ora 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në Club Fem në 104 Jam jet. Down down down down. Do I give me Rolling Stones sot për këngën e ditës miqdashur, kështu që mbanin në mm. krimin e mëqyesit, kur dëgjoni atë këngë, ju keni mm. mundësi për të fituar në një nga dhuratat. Dhe koha ka emrin e fituesit të Pop Quiz-it on famshën pesë pyetje ishin kush ishte i pari? Etvin. Bravo Etvin. 257 i mbaron numri, fiton dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ndërkohë që Euglini ka thënë që shë... Demokratët nuk do të futen në parlament. Nuk do të futen në parlament, pra kjo ka qenë lëvizja e rradhës së Partisë Demokratike, nuk do të ketë hyrje në parlament as dalje. Dy bileta për sideplex për Euglinin, 126 i morën numra. Bravo! Elom dhe lomt. Okej. Po Çesur Ronaldinit? Uh, jo. Çesur ja, Ronaldin, akoma ja. s'kan gjetur se Altina ja. ka premtuar do të zgjasë një vit. <laughs> Gjithsesi, ne për të kaga lortë, le të japim edhe një ka dhuratë nga Electronic Line. Altina dëgjoim përsëri. <laughs> Romako dinin shumë gjera për m**** sepse të t'il kanë patur edhe në kryet pushtetit Dinin shumë gjera për ooooooooooo oh! Më duke se o... i gjeda, aaa, ah! më duke se i gjeda Munde të ta, treku jo, i kështë faf janë Jo, jo, nuk them asë gjë Betëm të takë shumë të Më letës është buzët nëse mundesh <laughs> Dhe i mbajsi femërë nështë e letësë më kolla e shtë Ha ha ha ha ha 0-6-19-17-12-22 Nuk e kuptoj, nuk është ajo, për në basë mund të filloj gërë më e saktë Kujdes mm, mm. Përveqa, po jo me jo, nuk jetën jo ja? Nuk a këm Jo, nuk jetën, nuk është 4 ka këm Nuk është 4 këm, jo Dërë jo. ja. të bremë tënë dhe kemi këpë Përse, përse <laughs> mm. Përse po ke përsu që një kallu bësën atorë Aha ro, Jo, jo, jo Ashe A shefaltin është si, si, si, i si. larë. Po, tash mos ishte kuaj, domanit ishu për kuaj, do kan. Po, kam një përgjigje tillë, por jo. Jo, ja. nuk kanë thënë për Kalorosit. Ah, për diktatorët, për generalët, për tinzarët. Mersë sot do çarkulloj fjala, edhe tira, do ndihmoj njëri tjetrin të pastaj nesër. Ja ne do ta dimë. Sot do jetem në kafe. Po. Kjo është? Mm. Cenzura e Elitini, të jetem në kafe. Po, e shkënë në portale newsbomb.al. Cenzura për sot. Me qëra t'ja, përsepse Anila e njëzbombit mundohet me anagramën e me këta qëra të gjumë. Nëse i hymë, nëse penetrojmë në trurin e saj, mund të arim të shfaqemi për tali e altin. Me këta, me këta svidë, mishdashur, qëfar ka fëshehur e altin i këtu? Kujdes! Roma, këtë dinin shumë gjera për sepse të tilë kanë patur edhe në kryet pushtetit. Adherë, Fitoria ju jep një. Orë nga primi më uoqës dhe një durat ka Elektronik Line. Pra të një kemi një shport me durata nga Elektronik Line dhe një orë nga primi më uoqës pra të gjitho të gjej se qfar njihnin mirë romakët. Qfar njihnin mirë romakët. A kë, a kushe diset qfar është? Mm -hmm. Gjëva që Ronaldo të të luaj në një, një serial ispan. turk. Mm -hmm. Edhe Angelina. Edhe Angelina Gjëllina sapam dojei pyet nga aktualiteti i Lori po skaj kam tjeter, ka dhe, dhe dhe një ka ka ka tjetër <gjit> kam një edhe do të them skaj gjë më vës ka po ska problem 100 herë kam thënë e disa kam e disa kam jo jo duhet të angrohem për, për, për, për, për Ronaldo duhet <gjit>. fjal për Ronaldo për Ronaldo Cristianon për futbollistin për futbolistin po atëre mësh mësh turqit miç do mikesha në pyetjen e radës ë do pyesim se kush këngëtar Ta. Ka bërë një këngë të re. Ku ndër të tjera kritikon po juaj, sa më von shan Top Channel. Mos, oh, një këngëtar që ka ka oh. marrë ka bërë një këngë edhe për këtë. Tematikat janë nga Sergej, ka me dashuri, ka me Përgar, ka me vlimbi, shtë... ka për nënën, ka edhe për Top Channel. <laughs> <laughs> po jo, ja, çiqendon staffin në fund vit. <laughs> Gjosh këtu nga nga, nga, nga, nga, nga wow. uh, jo uh, ai se mirë domoshta. Wow. Klave 5. Mund ta dëgjojmë pasivgjente? Po, më më mendesa po. Po saka ndiqur ende vet, por asu të di. Mezi po pres ieri. Mm -hmm. Mezi po pres maredhë misionin që ta dëgjojmë brapa. Mirë se vini ardhur. Ju vjen kështu. to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Dj Ora, ai më ka dalë gjë, hey. Em bë sai. Oh yeah. Edhe edhe kritikamos gjith gjithçka. Mir, mir. Okay. E çkemën ojë. Të mkuitohet fare, e ke bërë shto. Çan nov thash, pse s <laughs> vajta uni? Pse, pse, pse anullova unë, ta kështë kështë a shku edhe unë Unë së kështë a zi që Falam, unë dalim nga kjo situatës e kletëshme Dalim, si dalim nga kjo situatës si e kletëshme Gëngën e ditës e ka fitu E ka, fitumar... e ka fituar Elti 3-3-0 Elti me Elti 3-3-0 i mbaronumër Elti fiton një dhuratë nga Electronic Line. Ja, Bravo Elti. Oh. Ndërkohë Lori më thot Noize. Noize se pra 078 i mbaronumër fiton dy bileta A, për në Silicon Beach. Da King da po Da King diçka tjetër. 1 sekondë. Da King qetçiç. Tanëjë. Skema punë është qetçiç. Nuk do gati Lori. Lori Lori do të është... i njërtë këngët është madje është fan i Noizit i autorës, çfarë është? Pse jo? Është Ashtë një autor. Në periudhë kur jam dhe me stresin, nuk ditë. A më kor sa shumë stresi mm -hmm. kresh ka kënga? Young boy do you fancy? Run the crap you have seven for call a tough talk how it turn a gentle turn a gang at metal on oxygen. Young boy do you fancy? Young Boy e Louis Vennet, ma. Vedëm, jëri, të kishë parasyr që shumë penetru e se në kulturën e më të rinjëve është nojësi e muzika e ti, se sa shumë nga gjëra që thonë shumë njerës tjerë në për televizion e në për website e në për... OTR baby. Atiana, e shikoj e shikoj të mundri. 10-vjeçarët, e marrin vesh sadan 10-vjeçara, 11-vjeçara, 12-vjeçara deri ata, edhe 17, edhe 18. Patjetër, patjetër, po dua të them. Kam dëgjuar, por. Po, këtë e kuptova edhe në që thoshte se sunat janë gati me ta ndal oksigjenin. Vetëm kaq. Në gjithë ditën që marrësh. Mhm. Qëse kjo është kjo është merrea që janë boye, keni nga noi si atje. Në një website pranë ju. A shkudo. Mir. Ehm 9 19 minuta më shtash është tani në kryën e mëngjesit. Dalë ngadalt pak e ngapak. I gënkor. Ai ta bëmë një shëradhë. Donin, a po ta bëmë një shëradhë. Siç punon kështu? Nga çe kam ndëgurë një fjalë. Te jeta një fjalë bukur, të donin kaj shumë ta. Tani varet. Ë? Varet. Si sa i bukur është, jogoje kur ta djesh. Mirë, le të provojmë Martin. Sa radio. Misioni ajo që vendos bimë kundër vajzave, nga kërkim të një fiale të vet. Do andalim oksigjenin vajzave. Mmm. Trrra. Nalëcit dioksid karboni më shumë. <laughs> Vajza fiale juaj. Ah, are... oh, dol. Aha, et. Jo. Ja. Ësënt. Ja. No. Ës koncept. Po. Të konceptet ja. po. Jo, ja themi ta ma. tamam. Fjalla Z... juj ka t'boj me natyrën a, me, me natyrën? natyrën? Ja Ja jo. është një veprim? Ja no. Fjalla juj për ju a, po a skuq fi tyrën <laughs> O edhe mund të ta skuq fi tyrën Kërste ja. di qa me thonë? <laughs> Eta sbredën minimum i më dyrën Blendi hotërë Qa ishte kjo hotërë rëja? Pi, pi, pi, pi pe kulturën <gjumë> Nuk vitem do të më fjallë në qëse Ate, këre ju e hajt, këta Po, jopra, jo, pra, jo Ashtë një qenë qalë, ashtë një qenë qalë ja, Një send jah. Nuk si, hajt, po mbajt në doj Te koncepti, thëm bajt, të tini Te koncepti, të tini, të koncepti, oh. të, të tini <laughs>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 Jo e prek, nuk e prek dot me. Nuk e prek dot. Është konceptuale vras. Është një lloj mendimi? Jo, tamam. Jo, tamam. Jo. Është një ide, një ideologji. Jo, jo, jo. Është një lloj, një lloj sjellje, sjellje në lloj siç gëzohesh për shemb për diçka ashtu. Një lloj po ja, po reagimi ja, se... ja. i njeriu ndaj për shemb djegjes. Jo, jo, nuk po jo, thërro. Është një lloj instinkti eri, një instint që mund ta kenë njeriu. Jo, jo, njeriu e ka Valtini po. Skolta, po e sam këtë gjë pse bëhet shumë e. Njeriu e ka, e ka më shumë turp se shumë gjëra. Gjithakon. Atëherë njeriu e ka por na e vdiman Ulta çfarë po? Jo Ulta. Nisë kur të shifmi fëmijët, fëmijët e pleqtë kanë një soj? Po. Un do të thosha që jo, ja. fleshë më shlejtë kanë më shumë. Mm. Fleshë kanë më shumë. Ah, fillon ja. ja. ja. si no, me, no, ja. me u pra, ja. fillon ja. me çdo karakteristikë. Siç është urtësia, po emi lë të thonë du. Ka ndonjë urtësim po? Po, semin kukun. Ka të bëj me. Është diçka e mirë pra, por diçka pozitive që fitohet me mosh. Është diçka që e kanë ndryshë nga njëri tjetri. E kanë ndryshë. Fitohet me mosh. Fitohet me mosh? Jo kur lind në vitin e parë nis. K, k. Jo. Vitin e parë nis. P, p. Personaliteti, I karakteri e Në mosu nga tronja Në shqipar, në follura Në njësë më shqipit në pardë nësë Ka të bëjmë fol, oh, të follura fol, Ka fol, të bëjmë të follura E shë e si të ndimodhë mërë A, a, a Aksenti Ja, kuidesë kërë të një fjallë D, d, d D, d, d D, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, Dhe ka disa ashtu është fjalori i gjuhës e gjuhës shqipe. Bravo, bravo vajza. E gjuhës, e gjuhës. Ju e keni vetë keni nga gjuha letrare, jo me. Kjo na ka pëlqyer. Është shumë mirë. Shumë mirë, më urues. Faleminderit vajza. Kjo pak po e demonstroje, por un po ta thoshë ato do bëj shumë e thjeshtë. Askan pas për ta kuptuar. As kisha për ta kuptuar hiç. Hiç fare. Fare. Nada, James Bay Danin, Chapter 104, Hold back the river. 9 e 24 minuta po thuajse në radion Kleab FM Tried to keep you close to me but I got in between Tried to square not be in there but I said that I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 sky But now we call and get the tide those distant things all flashing by chaada Yes. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në mm. valë dhe klub FM në 104 edhe në ekranin e klubtaz. Mirëmëngjes. U ndal ti në Lorim. Hello. Tarana. Tarana, ndodhet mendoj një fjalë për kthimin e Sharadit së saltimit që gocet na na na na Rahan, nadhani ditë. Me oh. Dialektin Aën, kjo është, kjo është të rejdojnë, dialekti, po, se mos më kemi qëtë akoma Wow Me dialekti në kanë qëtë, po DIA DIA Dialekti, po DIA DIA më kanë thonë, e të mërshme Nuk kanë fituës? Të kanë thonë DIA, nuk kanë thonë dialekti? Si DIA, po që është DIA? DIA, diturija DIA, po jo, ajo shkët me Jë, zonjën të zotërin Po, po, DIA, DIA, po DIA Po se kanë mër Nuk, veshë, nuk ka Që ka një riu, më në në oh, oh. mm, mm, mm, mm. që më rrëvesh Oh Dialekti, po Ka që më shtirë pas ka qënë E në një një da se dhe gjindë të një olëta Për se e thamë Muka eti, muka eti nuk i ka lëmë <laughs> E një është e për vonëltin Nuk kam fitu e së përsharadë Shumë keqë, shumë keqë Mire, e letë bëm një Bëjmë në e një pyve tja Okej? Dekërt Atino, bërë vendosësht të cila dojt do të kërkoj një kështë. Merkatuna mm, mm. do bien dakord për, për fjalën e tyre. Blendi e ka shkruar Altini Eshe, apo vëm? Vazhdom pajse. Është send? Ai më thon ndërkohë është send ieri. Është i madh apo i vogël? Mesata. Mesata. Mes e kemi në studio? Jo. Ja. E kemi në shtëpi? Yes. Po. Më shumë se një, kemi në shtëpi sipër. Mund të kesh edhe 2, 1, ndonjë ndonjë mjafton të. Si të shefit është po, po, më vart, më si shpo, po, po një. Me të drejtën unë skam. Do të kefa? Unë jo nuk kam. Më duhet një. Un kam patur, po skam ajo. Oh, fani. Ës zegël punë? Jo. Zegël çefi. Jo, ja, jo, s'është zegël punë. Ë, te çefi futata. Jo, ja, jo, ja, as, as qefi qefi të shefeta mam. Ës diçka e domosdoshme. Po un skam edhe jetoj, vazhdoj jetoj. Fat. <laughs> po nuk e zën son me diçka tjetër. Jo, ja, nuk e zën son me diçka tjetër, por thësh nuk Do me kjer, do do due, do, do në mendjen e shmang gjëra që do duhet do duheshin të përdorja këta. Do duaj që të përdorja këta për ti si, pat. Në kuzhinë mund ta kesh ni të tërë? E saktëri në Është i gjatë? Është i gjatë në kuzhinë. Jo. Po fendoja për. Ati zonë vetë si Austin. Ne jeah. Si është Austin Power tash e të mia be. Po kujtim të ka. Është i gjatë. Ah jo. Rapetos thua ti? Jo. Po kur ai, po nomia shoqai ai bën pet turku. Jo jo jo jo jo jo. Si thua petos, si thua ti? Okla i, i petës Okla i Gëhetem pec me cë Pec Tom Nise Jo nuk rrës peci Jo, e shkri Jo, e shkri Jo, e shkri Jo, e shkri Jo, e shkri Jo, e shkri E shkri E shkri është tëpë Tëpë Turbroj e fare Tëpë Ha? është një tëpë Të në qërë me presë E së kërë qërë E së kërë tërë me presë E së kërë tërë me presë E së kërë të A që të për dhe në gjërë me presion? <gjë> po... <gjë> po mirë pra më thasht një të për t'i vazhdo në po, t'ua... A, a, a, a. dhe më tëri më, më dëtyron të ta them t'i gjithë vjallëm. Ihte a ishe, ishe, ishe, që e kja që ti t'i thosh t'i gjithë vjallës a që unë s'mund t'andaloj e a <gjë> të për... Ihte <gjë> shumë shumë e t'i... Ihte shumë shumë e t'i... Mos e thua e... Mos më thua e të për... Mir, ok, shumë mirë. Bravo, i jap dhota. Ka qen lajme në fakt edhe për skazë. Sa nuk kam. Se siç kemi mësuar është një vend i mirë për të shkëruar eurot, mbas i ke vjetur, mbas <laughs> i ke vjetur në një bankë, kështu që është në minimum tim, më thënë ja, e shkon ca gjëra që si dim. Edhe unë nuk kam me çova, më mori një kushurë. Edhe ai di. Ekë domun nuk kam, në <laughs> kam në zëna, të gjitha nëpër gropa. Ik kam të gjitha në zonë. Un bli ato mbushu. Atmershme. Bivi më jdashu bivi. Stani në kryvinë e njëse. Ora është nënte, 31 minuta, mirëm qësë. Yes.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 Zimbje dhe shpatulave Në sezioni me zimbje shpatula, është ka një mënyrë si të shmangë një ato. Nuk rekomandojë që të flinë i përmbys me bark, pasi kjo i bënë mërë shumë dëme shpatulave tuaja. Qëndrimi ideal është të rishë shtrirë në shpin dhe të mbani si për një nën kresin bi barkun tuaj. Dhimbjet e shpinës shkaktohen nga dysheku jo i mirë. Pozicioni më i mirë për të fjetur nëse keni dhimbje të tilla duhet të vendosni një yastëk të butë poshtë mesit dhe një poshtë gjunjëve. Ky pozicion do të rivendos kësasat natyrore të shtyllës kurrizore. Dhimbjet e qafës shkaktohen nga mbështetja jo e durë në nën krestë gjat gjumit. Për të shmangur krijimin e dhimbjeve të qafës duhet të shtriheni mbi një nënkrest deri te krahët tuaj në mënyrë që qafa të qëndrojë drejt. Zgjoheni gjat natës. Nëse zgjoheni vazhdimisht gjat natës, atëherë duhet të rregulloni temperaturën dhe lagështinë e dhomës. Në këtë mënyrë do të bëni një gjumë më të qetë. This is Club FM 100.4. Dhe ashtë për mjështë të këni ardhur në klubin e mjësit Ora 7.9.39 minuta jemi live nga Bulevardi dëshmër dhe konvit Mërë mjësit gjitha Mërë mjësit gjitha Mërë mjësit gjitha Se selit për jush Good morning Mërë mjësit Mëgjësit lorim Mëgjësit Më lojra Më kujtë Më muzik Jemi si protest Tu Gjitha i kemi Pa E gotë Mjërë ta E tutë Tenxhere me presion. Tenxhere me presion, bro. Tenxhere me presion. Është këti fituesi 589 i mbaron numri, fiton dy bileta për nasin e plots. Bravo. Mm -hmm. Po, ehm, um, mm atëherë një pyetje për ju që e keni ndiegur këtë çështje të aktualitetit që po, ëh, mm -hmm. vjen edhe, si tuaj, shpaloset para nesh edhe këtu. Është që, Siz po bën pyetje disa prej gazetarëve sot në mngjes. Mhm. Mm Armand Skullaku është njëri nga gazetarët që ka qenë i pranishëm në protestën e Partisë Demokratike. Mhm. Mm por edhe këng gazetarëve. Gjithashtu, po. Edhe dhe, dhe dhe tema për shkakun e bën në pyetjen nëse këta do të jenë kandidat për deputet të PD-s në Futja Kot, domethënë, por ashtu si dy protest, prandaj. Po. Për... Oh. Normale, sepse un po dëgjoj jashtë për shkakun që flitej koridorave që uh, nëse del në protest të bëjnë ministër, të premtojnë që do të bëjnë ministër. Dhe dikush mendoi që unë duhet të shkoj asë ndoshta çu mund të bëja edhe un hire një ditë, domethënë se me këto profesionit nuk bën Prokopithën. Shko futu për ministër. Po nuk e di. Ehm um, Ekziston akoma? Po, zvon ministër nuk dua. Sepse zë ministri kanë dëgjuar bën gjithë punën, ministri merr gjithë legët. Është dëgjuar që legët i ka ministri punën e gazetës ministri, zë ministër. Vazhdoj kështu, jam zë ja, ministri si jam tani. <laughs> <laughs> jam vetë sekretaria e aktit ministrit. Është zënë, zën është i zënë posti? Është zënë për momentin, më thani. <laughs> <laughs> Kur të lirohet, ju e di. Nuk e, nuk e di, nuk e di. Po mund edhe mos jetë e vërtetë. Mund mund të dij të shkon atje të zbesh asgjë. Po prapat. Edhem thjesht feston. E pastaj dilek protesta tjetër. Njënc, jo, jo njerëzit janë duke bërë këtë llogaritë. Shikojnë më shumë se çfarë ka ndodhur para, po pa themi, kur ishte në 2009 që u futën uh, i prai bir. Iqën ko, iqën ko. Ah, mm -hmm. uh, tetë vjet më parë. Në 2009 në, në, u ngritën çadrat, u futën socialistët, duhetan kjo çadrat demokratë është më mirë, më cilësore mendoi unë. Mirë duket. Na teknologjia plus i futet drejt më shumë edhe aroma është më e çetë brenda. Jo, mirë është. Por edhe atëherë unë bëjmë më shumë se shkoi le Dioni tek protestatë socialistëve, shkoi Rudina shuan disa qi dan goan e mbajnë se kisavein kronik në Lajmën anë të kofshë. Ëvërtet. Po, kështu që nuk ledioni nuk u b as ministres. Po. Do thoni u b më shumë se asgjë. Jo, zgjika. Zgjika për merit partisë. Dashuria nuk kontrollohet nga votia, është e drejtë. Por por dua të them që që njerëzit fillojnë të bëjnë këto llogaritën. Pritash se ndonjë socialist i ka më shumë Alta Gaxha ishte në protest, hop, u bë ajo ishte ajo ishte atë deputetëve. Po, po. Edhe thonë që nëse shkon tani mundet Po them që e shtri. Mund të katapultosh. Mirë, pa. kjo mund të ndodhë, Alta. Ordro? No? Të djesh shpirtin e dia. Të djesh shpirtin e dia. Të djesh shpirtin e dia. Mirë, ataj është një gjë tjetër. Alta. Ka turbullime masive, mm. gjithmonë ka predispozita për të gjetë një shpirt dinjash. Është vërtet. Kishte shumë më shkuj aty për për kryejsin timë, domethënë. Ëh. Do kisha dash një një ratë. Kishte një një raport tjetër shumë më shkuj femra aty, edhe mund të djesh. Aty pastaj duhet luftu. Aty do lufto. Po e jeti Me luft Me dhëm është qik luft e brëndshme Brëndat një të të të të të të të Me gjitha të Me gjitha të Me gjitha të kush është gancetaria tjetër Pra që Si bans kolegve Se është shumë burë në gazari janë kolegët Ata që ta Ta, fust. ta ta jusin më fort në kuptimin metaforik të fjalës. Kolegët janë më plerat nga të gjithë. Siç i ndodhi gazetarës, ishin gazetarë aty që ishte përfolur. Edhe ikishin dalë në sik fund spina. Ë pra vërtet. E nejse. Po, duke gjetur rriesë sociale për një. Koleg pa anxhjer, atë oh, kolegët janë të ndyrë. <laughs> kolegët janë të shpifur. Edhe kolegët janë janë thashë që bëjnë aludime të tjera të tjera të tjera të tjera. O zoti mall. Mos kanë shmer. Mos të lënë, mos të lënë zoti Pa kolegë si këta uh, Këshu që kush është kasetarja pra? ti dhe brah? Ollë ta Kolege Sonila Meqim ah, bravo, bravo, bravo Eliona 737 i baro numri fiton 2 biletar për në Cineplex Ta Të lundë Unë e bëj ministrën kulturës, Sonilën, t'jam unë në dhënd t'lullën Këtë kulturës, <laughs> ajo është ka që nësushtë ekonomie Në... Po për t'i gjohë nga që është qikësi e shkëve po, të gote Po për mund t'i shkëm të duja kulturën, kulturën me mund marr nga përgjigj sepse është ajo e kulturuar tam po. Jo më zotrin. Jo, është ojë. Mund të shkëmë dy ministri ta bëjmë në një, Ministria po një, e Ekonomis, Kulturës, Rinisë së Sportit. Ose ndroj kokm kok me Mimi Kodheli, kokm kok, se gjatë të dyve, apo. Sonina vërat punë është ja dy kok për mim, Mimi Kodhelin. Ai sa më gjatë është më mirë. Do të thonë që duhen 20 gjatë. Ka të gjatë të gjatë. Sonina është vërtet e gjatë. ë Po më interesojnë, e sojmë në. <laughs> <e shojn, laughs> është problem. Që do jemi ministër, do jimin, <laughs> <i> ministri, <laughs> jem, mund have në një ministri, da. Ministria e televizionit, mediaze televizionit, porse mund të jetë kështu. Pastaj varet si vi në punën me këtë valë populiste, mund të ketë një ministri të propagandës në të ardhmen. Duhet një gbeç. Po Gabelsi ne kemi në dashje. Jo, po. Fë ajo duhet Fugels, Fugels. Kjo dohet një tjetër nga. E thash, e thash po. E the i live punë e madhe ade re ade re kthehem pas ban klubin e mëjesit më i dashur në klavë fem në 104 zoti Fugel zmundet në një intervistë telefonike me ne em nga ieri, shegjmon gati. Un um po shoya këngët. Ma ishe shumë ngukur me than drejtën. Gjithmonë në klas ka pas një të shumë. Na, na, na, na. pa vëmendshëm. Dhe ti ke qenë ajo, po sigurisht. Vazdon ti je i pa vëmendshëm në klas. <laughs> Gjithmonë shikoya nga dritarja. Akoma e dinë në shkollë që ka qenë no? <laughs> shumë. Është shumë e larg dritare, no? Shumëna shokët të klasës kur e takojnë këto thon, "Baje si qen ti?" "Po baje mend se kam pas në shkollat e re." Po ishte aq harramtëshë. Vlerë ta si. Kjo ja to gota. Gjetat e vogla këtu. Edhe pavaton dhe një cune dhe e, e, e a bërja lalda Edhe të quaj në olë t'i këtët Edhe A koma në sot Pas e me kalimin e vite dhe Pas si, si, <coughs> <laughs> <U> pa, <coughs> <u> <coughs> i edhe U formësua U formësua U formësua Falem dhe dhe ti kolega altini Ti Lori kishe gjepur të thëmë <coughs> Jo <Jopseli> absolutisht jemë <coughs> E vla thua edhe t'i gjepur E Lori thua edhe t'i gjepur Ska gjepur E dhe ngellhatëri Lori Jo, ja, do të mos e thuaj. Jo, jo. Më jfton me shenjë. Okej. E morëm, e kuptova. Se kisha prit nga ti Lor. Ofta ti e di që un Faleminderit Lor. Jo, <laughs> jo, ja, <ja>, po. E <laughs> di, <Kishat—> <suri> vetëm <d> <suri> se Shnia. E di, e di Lor, e di. Tha më edhe pak më parë. Tani që jemi kolegu. E joni back der. S's'nagë për kolegu sot. Kolegu sot na sfidoi. S'ka ndodhur. Me një me një loj censure më i dashur që është e pamundur të qëndet ka të bëj me romakët, mesa kuptoi un, mm të -hmm. cilët kanë 2000 vjet që janë asimiluar, zhdukur, po edhe hajde jeri dashu. Se çfarë pëlqen aty. Ja, është zhdukur, po dim që historia romake. Po po dim në historinë e sak, romake. Është saktë, është saktë. Është saktë, është saktë. Saktë mundo. Le të dëgjojmë, le të dëgjojmë edhe një herë më ish dashur se çfarë është censura, sfida e Altinit për sot. Romakët dinin shumë gjëra për Sepse të tilë kanë patur edhe në kryetë poshtetit A ah, more, gati e kam për së të themë ja, ja. Nuk e thot, jo, ja. edhe më së të duaj Për, për mizerjet Jo Për katilët Jo mm -hmm. Për grat No Në <laughs> gruaja for të madhe, pa? Për të bon, tjetër Nuk e ti, Jon, që arë thonë nërë ta? Nuk e ti, Jon, që arë thonë nërë ta? Po Osmanët, Skleveri. Osmanët, po ç'ne Osmanët. Nuk nuk përputhen me njëri tjetrin. Pasanikët, ato kanë provuar ç rëndsi ka? ë Skleverit, gjeneralët. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Kalorësit. Jo, thashë është e vështirë, por Gladiatorët. Jo, zojsh shpendët. Jo. Unë mos i shtyba. Unë jap dorëheqen nga kjo lojë. Jeri më jeri nuk stresohet. Direkte, hop. Hop. <coughs> Jeri pas rrecuosh <rassur>. opsionet <coughs> që kisha unë nuk ishin sakta kështu nuk u mora më <coughs> Jeri vetëm anagrama Jezu si prap mbetet shumë e mirë. Dhe ju pagjuese çfarë falënderit Altin për komplimentin e jepën kolegësi. Çfarë ndon të mbas kruajtë mëngjesin në Radio on Crab FM në 104. Vjen Orgesa me emisionin e saj Music Box e cila vishet te Gabi. E tha edhe këtë. Tomo. Ej mamia. Kolegët janë nxjerrën kolegët. Jo se janë nxjerrë Altin në këtë rast. Jo Altini më kishin dhënë dy shakan. Ajo kishte thënë të, të gjithë vishën atje. Jo vetëm u. Me sa ka pasur mua, apo. Pa? Ku e diaj? Përsa i kam, unë nuk e në më fal nisi se nuk e kuptova. Na mirë. Për. Uh... Firma tonë të dashur. Tam. Gabriela. Gabriela. Mm. Mm. Gabriela. Mm. Mm. Mm. Qesh, e djyshë provodili më gojë mbyllur. Faleminderit famil famileminderit Gabrielës. Imagjinoni dot juve të gjithë mm. no. mm. ato uh, fami <laughs> familje. Shiftare mm. me rrogat minimale me 330.000 lekësh mm. e famshëm. Çi halet ta marrësh 330 shumë 330000 330 lekë ka premtuar ministri pra. që do t'u bëhet atyre Amin. që që punojnë Kako. për firma private. Imagjinoaltin, roje hmm. private të sigurisë rrim gjithë natën jashtë. Po 330000 lekë i shojnë në ëndër. 180 marrin. Po gjithsesi, imagjinoje se si ti ishte pa Gabrielën. Çfarë do vishnin ata? Ne mund të sigurohesh. Çfarë? Po uniformë morë. Ku do vishin uniformë? Në... Çakujton ti. Te, te... Mësë përmëndën një nga këto duxanet dhe bukura Ato kanë uniformën e tyre të sharduan ato të daljë vazare Ota, ata nuk vishë vetëm në bukërë Duxanet dhe, dhe bukërë janë për të për... bukërët <laughs> Bravo, Altini E të vishën e ta bukërë Pravo, ma unë të huja me kokën lartë Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Na Clairebell Family 104 Blendy, Jerry Altiniolta, Lori and the Venetian Orquestas you've been an anime music box not the best six. I'm still on my heart and I you're willing victim I let you see the parts of me that weren't all that pretty and with every touch you fixed them